Tak og velkommen til GameTobstød. Det er ude på bunden. Allerede tilbage ja. efter en kort juleferie. Ja. Så er jeg tilbage i fuld sving. Jeg har bedt lidt tyk i nye omhuden, synes jeg. Ja, ja. Det er du faktisk, Nye og ja, Hedersi. Ja, ja. Tak. Du har fået penge meget dobbelt hang. Ja, det er jeg altid. Jeg tror, at hvis jeg ville sjov dig, så vil jeg da være med at probere det dernede, fordi så dækker det. Så lige, dømmel, ja. lige nu, der trimmer du lige op til skægkanten. Ja, jeg, jeg, jeg synes, det er utroligt utrolig dårlig Nå, vi tager lige den endnu. Har os strække videre med hey. næge. Kan du også bare sidder ordentligt, i for at sidde i sammenkring? Ja, sætte dig ordentligt, Per. Så nu er det din dobbelt have væk, nu den der igen. I mellemtiden, så har jeg fået hår på ryggen og hår i ørerne og hår ude i næsen, og jeg har ikke noget hår på hovedet efter hunden, fordi jeg er fyldt 30 år. Tillykke. Tillykke. That's life. Velkommen til verdens mest deprimerende podcast. Jeg har <laughs> den dig. Okay. Okay. Okay. fik vi sagt datum? Det er den 10. 10. 10. 10. marts. Det marts. er ja. den 10. nu. Ja, ja. Og det er tre måneder siden, vi lavede en game. Ja. Ja. Ja. Ja. Og der er ikke lang tid til jorden går nu. Eller jorden. jorden er gået under, ifølge hende. Ja, det er skuddet. Hvilket klippe af det. Nej, det er det vest. Det er det styr Nej, han ikke det kan også for være, at det er os, der har fejl, at der ikke findes skuddage, at det er fejlen. Måske hvis de bare ikke fortalte det sådan. Det er så. rigtigt. Ja. Åh. Men igen, jeg giver Maja en af propsen i hvert fald. Når indfødte man sig skuddage, for så er sådan noget, der gjorde det en tempelage bagefter. Synes, ja, præcis. Det er det, man har gjort. Eller de her Templars, der indfødte dem for, for Mars. Ja, ah, fra Panhard. Mm. Større go. Ja, nemlig. God, <laughs> God will <was> sit. <laughs> yes. Yeah. Med Peter ja. Wurtz. Hej. Hvordan går det bag? Det går udmærket. Jeg har haft en god jul. En god jul? <laughs> du ved ja. lidt Ja, Ja, ja det, det er den det er jeg faktisk hejst glad for. Um, har du fået nogle gode gaver? Kagekustlinger. <laughs> Nej. Og jeg fik, jeg fik nogle meget gode gaver, ja. Øhm... Um, jeg har faktisk lige fået en af mine julegave. Jeg har fået øh, det er en penge nye, ja, nye sko. Jeg har så nærmest min mine julegavefælder. Hvis, oh. hvis jeg lige skal beskrive dem, så er de lidt lortebrune. Ja, um, ja. Med en pæn hvid kant i bunden. Ja. Med en sort kant, eller sort træ inden. Ja, ja. Inden, de er meget ja, de er flotte. Tak, tak, tak. Men det er min mine julegave, som jeg faktisk har øh, været på. snakker vi om sko? Det er en juleudgaver. <laughs> Slæbet skind. Det er jo ja. juleudgaven af vores podcast. Selv godt, mand. Velkommen tilbage. tak. Det er meget kort visit, men øh, jeg er lige herinde. <laughs> Hvad? Hvor har du været? Op? Ja, øh, der er sket ekstremt meget for mig i mit liv. Uh, jeg er flyttet. Jeg bor nu i Odense, Det havde jeg aldrig troet, det skulle. Men The det gør jeg. The Hood. The Hood. 5.000. Hvad ja. Se ned ved havnen, for at det ikke skal være noget. Oh. Øh, og øh, jeg har fået. Job, har du så... ikke ham i <laughs> yeah. Ja, så du har din ham. Hvad har du tænkt? Hvad har du tænkt? Hvad har du der Hvad har du der Hvad har du fact Hvad uh, Det Hvad har du tænkt? Hvad har Det tænkt? er like, har ja, ja. du Danmark... ja. Danmarks Hvad <laughs> har Det checker Hvad nu ja, der siger jeg nu. du tænkt? ikke Det er Danmarks største by i hvert fald. Nej det er Danmarks Ja det er faktisk oh, en ærlig kåd, der er inden og Kanuer, faktisk. Ja, vi har frakt kanuer. Går det, så, det? det går godt. Jeg har fået et job som designer oh. hos Dixwell-Åde, ja, hos, en verdens største legepladsproducent. Mm. Og jeg sidder og laver... Verdens største legepladsproducent? Verdens største ja. legepladsproducent fra Dixwell-Åde. Producerer man legepladser? Er det ikke sådan en ting til legepladser, man producerer? Ja okay udstyr går ja, godt fine. Jeg har også fanget <laughs> en <fanget, fanget, laughs> flugknapper i vand igen. Der er der også nogen der arbejder med at til teimesen eller teimesen? Vi har okay. øh, vi har øh, en i alle de lande som kampagnen hedder firma så spoiler mm. eller hvad hedder er det <laughs> eller, eller måske ikke spoiler, eller sig. Sig. Det er en spoiler. Fortæl os kampagnes struktur. Plug plug in. Ja, øh, nej med alle de lande kampagner er der har de sådan et uh, back office, der laver øh, det man kalder design and draw altså, mm -hmm. til mm -hmm. lejemæsere. De sender som færdige tegninger ud af, hvordan en legeplads-situation ser ud på baggrund af den aftale, har har. Er det ikke spændende? Jo, klokken på, på, på legepladser. Yeah. Og det, for at det ikke skal være så laver jeg altså, de legepladser, vi sælger jo også uh, legepladser, der uh, har computerspil indbygget, uh, yeah. uh, og der sidder jeg faktisk lige nu, Er uh, vi lige ved at være færdige med en uh, strak nye spil, fire nye spil, som vi uh, har lavet til nogle af vores uh, produkter. Er det, er det sådan en med, med, med pigge, der kommer op nede for enden, hvis man ikke bruger til hurtigt nok? Ja, <laughs> <Yeah>, og ild! <laughs> Nej, men det er nogle produkter, der har nogle forskellige spil indbygget. De er lidt svære så at forklare om. Det var ikke en idé, I havde, så det var min idé, så hvis I bruger den, så... Så er det ikke noget Hvis vi laver pigge og ild på legepladserne, så er det der, det kommer Christian Hattas er noget okay bare sådan. Yes, men det er meget fedt. Og øh, også meget sjovt, altså det bliver jo typisk sådan lidt lidt øh, arkadepræget spil, vi ligesom så lykket ja. ind i. i det er sådan lidt noget med... Øh, pac -Man. Det er sådan lidt en blanding af noget capture-the-flag-agtigt på nogle af dem, og så okay. er der noget... Så er der noget øh, vi har lavet et spil, som minder ekstremt meget om Pong, hvor man så styrer det ved at stå på sådan en stor ring, der kan dreje rundt om en display i midten, og så mm. kan man spille Pong. Hvor mange gik referencer har, har du fået designet ind i produkterne indtil øh, nu? Mest i marketingmaterialet øh, prøver jeg altså, at få smidt nogle. Altså, jeg har gjort alt hvad jeg kan for at plukke lige nøjagtigt Pong i vores mm. materiale og sagt, at vores spil er en hylde til Pong. Hvor <laughs> mm. mange så er det romer det. i referencer har du fået indarbejdet? Det er begrænset. Ja. Det arbejder jeg stadig på, ja, det en Det kan vi ikke snakke om på nuværende tidspunkt. Nå, det er jeg er ikke over der. Hvor meget koster sig en, en punktløgeplads? Åh, oh, puh, der er fanget en uang lige på det forkerte ben, men <laughs> jeg øh... Vil du, gerne, vil du gerne have en? Ja. ja. Jeg tænker, vi har en heroppe. Ja, det må jeg men jeg ved, jeg må indrømme, det kan jeg faktisk det er, Mit problem er, at jeg sidder og laver produkter, men jeg aner ikke, hvad de koster. Har I overvejet at gå væk fra kun at lave legepladser, og så også lave sådan en fodgængovergang med spil i? Og sådan noget? Øh, jeg, synes, jeg synes jo, uden at ville sige meget, nu <laughs> skal jeg på, hvad jeg siger, fordi det kan godt risikere, at der er nogen, der har ansat mig, der ligesom bliver træt af mig. Men øh, jeg synes, at idéen om at lave generelt leg i byrum, øh, hvis man kan gribe det andet på forskellige måder, det kunne være rigtig sjovt og det er ja. interessant. Det er der også nogen, der arbejder med. Det. Altså ikke en det er... projekt, ikke så meget interaktivt, men, men hele det der semi-interaktive vægge med lyser, altså den, der reagerer på, hvordan folk bevæger sig på for... ja, ja. forandringen. Ja. ja, og, og, og øh, Folkehormen sponserede det her projekt i Sverige, der hedder The Fun Theory, som var for eksempel et pandesystem, hvor man skal ramme de huller, der lyser med sine flasker, og så hænge af, hvor god man er til at ramme hullerne, så får man så pointe og så forskellige ting. Så det er, det er helt klart. Altså, gamification, som et begreb, er jo... Øh, det at være ja. Været ja. godt grundigt udbredt, og det er jo også relevant. Det, det er game your life, det er et spændende, spændende emne, tror jeg. Mm. jeg altså, men øhm, jeg tænker lidt, i stedet for at fortsætte hele noget, så måske vi skulle høre lidt om, hvad du har spillet, mens vi har der. Mm. Og Åh, ja. Flåken på en legeplads. Flåken på en <laughs> ude at jeg spillet øh, en række, øh, hvad hedder det, jeg spiller forfærdelig meget et åndssvagt spil på min iPhone, der hedder Tiny Tower. Det er, ikke, det er ikke noget nyt spil, men nu er jeg ved at være nødre der. Nu har jeg spillet det så længe, at jeg mangler kun at bygge tre butikker. Så har jeg alle butikker, og jeg har tre stjerner i alt. Jeg, jeg kan brække mig selv, eller brække mig over og høre mig selv <laughs> sige sådan noget. Uh, det er det mest latterlige spil, jeg har spillet. Men, uh, jeg nu har jeg du har spillet Farmville. Nej, det har jeg ikke. Okay. <laughs> men jeg har ikke... Uh, jeg har, uh, det, at jeg har holdt en lille pause fra GameTest, har jo betydet, at uh, jeg har haft tid til sådan at kigge på en... Uh, hvis uh, gamle spil, det er svært at jeg taget mig lidt tid, så om komme i gang med dem. Men uh, nu er jeg så uh, for eksempel i gang med at spille uh, L.A. Ikke okay. Ikke ligefrem et aktuelt spil, kan man sige. men uh, jeg, synes, der, ja, jeg, jeg forventede, du ville sige noget meget ældre, sådan jeg spillede Final Fantasy 6 eller sådan noget. Ja. ja, nej, men altså jeg kan gå tilbage til Halo ODST, uh, for okay. det spillede, og det er da heller ikke ligefrem helt, uh, helt aktuelt. Hvad synes du om L.A. Jeg synes, det er nu det sjove var, at dengang det udkom, der undgik jeg alt, hvad der havde med det at gøre, og interesserede mig ikke rigtig for det. Og så ved jeg ikke, hvorfor jeg lige tænkte, nu skal jeg sgu prøve det. Øh, fordi typisk så er jeg øh, meget, meget træt af sandkassepræget spil. Altså jeg, kan, jeg, ja. jeg, jeg går så hurtigt sur i dem. Jeg kan ikke, øh, altså... Det jeg synes, Mafia var okay, men da jeg så, eller Mafia 2 var det, så, da jeg anmeldte det, men, men altså... Der er, jeg, det er som om nogle spiller, når jeg skal spille dem, så skal jeg ligesom tvinge mig selv til at holde dem på sporet ja. På nær, øh, Bully, som jeg synes var en fornøjelse, øh, dengang jeg skulle spille det også, eller det anmeldte jeg også en gang øh, Men jeg synes faktisk, at øh, bortset fra nogle meget spilagtige mechanics som river en lidt ud af den der illusion om, at det er et, et, et, den her filmiske oplevelse, ja. det gerne skabe, der er nogle meget, meget, meget ting, især okay. det der med at gå rundt og undersøge sådan en crime scene, og den lille blittling musikken, ja, der kommer, når man ja. har gjort det, og vende objekterne, og så ryster din controller, og så ved du, at du er ved at kigge på objekter fra den ja. rigtige vinkel. Der er, ja, er nogle det er mekanis. Det zoomer sådan lidt ind, når du gør det rigtigt ja. Men ja. altså, i det hele taget har spillet meget gaming. Det er jo sådan lidt delt op i tre forskellige spiltyper. Altså, mm. hvad er det? Investigation, interrogation og kamp. Ja. Men hvis du ikke tænder det mere at køre rundt med, og det gør man ikke. Nej, der er typisk det, det sådan en, der, trenger, så, ja, så det der skipper altid, ligesom øh, springer ja. over. Men det er meget sådan, at nu er du i den her sekvens, og så styrer spillet sådan accordingly. Ja, sådan er det. Men trods det, så øh, er det faktisk en af de øh, sandkassespil, hvis man kan kalde det, det det, kan man måske godt. Det er jo ja. helt... Det er jo ikke helt lige så sandkasset som uh, guitar. Jeg måske ikke bare behov ja. for at være sandkasset, men det er det trods alt stadig ja. til lyst grader. Men tro, altså, trods alle de der ting, så, så har jeg lyst til det, fordi det, det, jeg kan spille det på en måde, som gør det meget lineært. Ja. Det gør lige nok det, at jeg kan holde mig fast i det, så det faktisk er okay. Det ved du ikke også, hvis du kommer lidt ind og Så vil jeg jo. Men uh, jeg tror, jeg er begyndt at have en idé om uh, den del det, det, det store plot, der ligesom <laughs> fortæller sig lidt. Ja. Lars ryster på ikke sådan jeg jeg må virkelig ikke fundere mig, og, og jeg vil ikke gensage de onde, onde, onde, onde, onde ting, jeg sagde sidst, vi snakkede om det. Da, da det Ej, bare, var du har en god diskussion, jeg. Ja, jeg var bare den onde. Ja, jeg ja, er Det er du altid. Ja. Altså, lad os ikke uh, træne vokse i hjemme. Okay. Det synes jeg, jeg heller ikke, det er. Men, uh, at, uh, altså, nu får jeg spillet det. Så yeah. jeg ryger det ud af min pile of shame. Og det er da rimelig godt tilfredse med. Ja. Så det får jeg gjort, mens ikke her. God. Og så savner jeg selvfølgelig at være her, når man flytter til Odense, der er jeg trods alt de der 160, 160 km her, der er, der er ikke nogen nye spil, der spillet? Øh, nyere var? Jamen det er jeg ikke, hvornår udkom Bastion, det var sidste år, ikke? Okay. Jo. Ja. <laughs> det jeg beklager, det er vist nok det nyeste, jeg har spillet. Ja, det Summer of Arcade'en, da. Jo, jeg købte det på tilbud i i ja. juleferien. Ja. Det var det nyeste, jeg har spillet, så jeg kan jeg bare sige, Jeg har ikke, jeg har faktisk ikke... Jeg, jeg, jeg har, jeg burde jo nok være gået gang med Mass Effect 3, mm. for lige at springe til det. Men så langt er jeg ikke noget. Det glæder <laughs> jeg mig til. Det er sådan lidt en... Uh, pleasure delay, for mig. for jeg, jeg går også sådan ligesom i Ja, jeg, jeg har det på samme hede. Jeg, jeg venter simpelthen med at spille lidt. Jeg kan ikke mm. overskudt lige nu. Jeg venter med at spille dem alle sammen. Tak til Christian. Ligesom ja. med selv. tager dem allesammen på omkring gang. Ja. Men der er faktisk kommet noget andet ind af sidedøren, som gør, at der er noget andet, jeg glæder mig endnu mere til. Og det er det nye XCOM Enemy Unknown. Ja. Mm. Det glæder jeg mig så ufattelig meget til. Jeg var så skudt i inderen og faktisk også toeren, som hed Enemy from the Deep eller From Below ja. eller hvad det nu hed. Hold da op, mand, efter at have set de nye videoer af den måde, de sådan har fået det. Min bekymring kan gå en lille smule på, om alle de her rigtig smarte, nu zoomer vi lige ind til den figur, han skyder lige den figur, og ja. om man gider at blive ved med at se på det, eller om ja. det er noget, man ligesom kan klikke Jeg håber gennem. lidt, man kan snu og fra. det fra, ja, og det man... kunne jeg godt fortsætte, mig. man kan. Når de er så opmærksom på, hvad den gamle franchise var, så de må næsten vide, at de der ting skal være optional. Ja, men på anden side, der var også, altså, selv i de gamle spil, der skulle man alligevel sidde og kigge på, okay, nu går han derhen og skyder. Ja, det Så jeg, er. der er noget ventetid. Det synes jeg, at det så bliver Pack ventetid, det synes jeg sådan selvfølgelig er ja, okay. Ja, det Jamen, det, det må det også godt, det må det også godt, men, men jeg det, kan bare... Det er også bare lidt ligesom vats i forlag, at efter et par gange, så kider du næsten ikke set længere. Okay. Nej. Jamen, det, så, det Ja, fordi det ser fedt ud første gang, og mm -hmm. så... Når man har set den samme sniper og gør det samme tre ja. gange, kan jeg godt have min bekymring om, om man så kommer til at synes, okay, det tager lang tid. Ja. Æh, du, siger, du, du, du. Det skal være meget dynamisk. Ja. Du er generelt heller ikke så spændt på shooter eller du? Nej. Det er noget, jeg ikke skal komme spændt Det er jeg. Altså, det skal nok blive godt. Jeg altså, er spændt på at se, om de kan få det blandet ind i, i franchise på en måde, jeg synes, der giver mening. Men altså, ja, eller om de kan få det udgivet. Om de kan få det udgivet, ja. Det kan også... Men øh, nej, det, ja, jeg er mere spændt på det her. Men det er også turbaseret gameplay. Jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der kan huske det gamle Incubation. Incubation. Blue Byte Blue lavede et, et studie, som ikke findes de overhovedet mere. Det sikker på. Jeg tror jeg ikke. De lavede et spil, der hed Incubation, som i princippet var X XCOM. Forfærdeligt kickset 3D-grafik, så når man går tilbage og spiller det nu, så ser det pisseilendigt ud. Hmm. Men øh, i princippet det samme som XCOM, og, og øh, hvis det er at man kan se igennem den forfærdelige 3 fik og man kan finde det, så kunne det måske være en meget god måde for folk at få drivet tiden indtil det rigtige XCOM kom. Ja. For det er faktisk ikke så En lille smule mere buggy og lidt mere... Ja, hvor kan, kan man købe det nogen steder? Åh, oh, Jesus. Jeg Må, har faktisk ikke undersøgt det. Jeg købte du, du har det bare liggende. Jeg købte Back in the okay. på C'est Rom, bare var en spil, kom på dengang, mm. i øh, slutningen af 90'erne, eller hvor nu var. Incubation. Og de lavede også en udvidelsespakke der hed et eller andet, jeg kan Intubation. Ja, intubation, okay. ja. Masturbation. Jeg, jeg tænker lidt, altså... Communication. Det er selvfølgelig fedt, at det er jo det er vildt lang tid siden, vi rent faktisk har set noget øh, turbaseret squat-srategi-spilling. Øh, okay. um, I hvert fald sådan i, i mainstreamen. Min ja. Men bekymring er måske også bare lidt, altså, tror du det er, det er spil det kan spille igennem? Eller er det virkelig kun dem, der sådan har spillet XCOM, der vil spille der fordi mainstream-køberen vil vel... Jeg ved ikke, kommer det om penge samtidigt som eller kommer det noget tid før? Det kan jeg, huske. Det var noget, nu jeg hvis, ikke huske. Hvis det kommer om penge så vil de fleste vel egentlig bare vælge sådan, det en shooter. Så, det ja, købe den anden, og så har de taget fejl af de to produkter. Jeg ved det ikke. Altså, jeg, nu jeg, indrømme, jeg ved ikke, hvad salgstallene er på... Øh, fordi dem, der designer ham, hovedchefdesigneren på det gamle Xbox, han lavede for nyligt et øh, 3DS-spil. Yep. Uh, Ghost Recon Advanced Warfighter, som uh, tror nok... Eller det hedder det, det, hedder det ikke, det hed bare Ghost Recon... Something Something. Something Something, ja. Yeah. Clean up mm -hmm. the Varmelo. Yeah. Yeah. <laughs> uh, really. uh, uh, ja, helt klart. Som. Jeg ved ikke, hvor godt det solgte, men det var faktisk et rigtig godt spil. Og det er det sidste sådan uh, nyere turbaserede uh, spil. Og der kan man sige, at når det er sådan et 3DS-spil, så siger det jo også lidt om, hvor... Hvor undertrykt den genre det er, når det han kan få budget til at lave ham, som ligesom lavede det der i mine øjne er det rigtige, yeah. øh, at han ikke kan få lov at, at slå mere til yeah. ind i et 3DS-spil. Jeg så. tror, folk med at de er der. Øh, der måske, altså, ja, det er jeg har bare der, er, lidt altså, en, altså, Når lidt en krono for sig. Mm. Når Paradox kan tjene så mange penge på, eller Crusader Kings og Europa mm. Nessalis, så tror jeg også godt, at man kan sætte lidt. Det. det. det er jo noget måske Selvfølgelig er det en niche, jeg kan hjælpe på. Og når man måske stor er ja, det, den niche, det, jeg det, jeg jeg, jeg Altså, det er jo ligesom... også sådan nogle helt andre budgetter. Mm. Altså, deres jo, ikke... budgetter er jo ikke særlig store uh -huh. paradox Det Jeg tror ikke, det er blevet nødvendigvis blevet mindre på noget tidspunkt. Man skal bare ikke få med samme hastighed, som nej, alle andre. Så... Altså, altså spil som Crusader Kings, eller Open FC, de er jo også, også alle, de er blevet ved med at eksistere. Vi har haft en, en lang pause på de her turbaserede squad. Det, det, ja, altså, det... Ja, det har jo været der i en eller anden vis grad. Meget af det er så gået ind til at være i real-time. Ja. Ligesom det nye Jacket Alliance. Men, mm. Oh, jeg er spændt på det i hvert fald. XCOM'en, altså Enemy succes, kommer nok til at afhænge af, ja, selvfølgelig lidt, om det er godt, og om dem, der så er de lojale fans, de ligesom formår at, at være så meget advokater for det. Ja, ja. At, ja. Hvad jeg har set i nu på det, så virker det også til, at folk, der simpelthen aldrig har spillet de originale XCOM-spil, stadig med på den her, uh, remake hmm. XCOM, altså det, det får rigtig meget hype fra folk, jeg gælder på ikke engang rigtig ved, hvad X er. Ikke engang prøvet det første, men ja. Man, ja. Vi får se. Det er blevet ja. spændende. Men skal vi tage en pause eller dig? Uh, yeah, men, ja, jeg var lige uh, beklage. Det var rigtig hyggeligt lige at være lidt med igen. Men uh, vi må se, om uh, jeg det kan godt, finde noget. At... Ja, det var ja. det. Så må gerne have en anden gang. Tak ja. for ja. det. <laughs> Nå, men, hey. God fornøjelse. Ja, lidt, du ja. tilbage, Ja. en dejlig pause. Men med noget dejligt dubstep? Nå, jo, masser af dubstep. Måske jeg har valgt at dedikere denne podcast til Jesper Kyd. Uh. Uh. Så selvfølgelig skal der være dubstep. <laughs> Hvis jeg kan finde en dubstep, som Jesper Kyd har lavet. Eller bare et remix. Ja. Uh -huh. jeg, har, jeg har et bånd, du skal jeg have hørt. Så det er du <laughs> Men kan du øh, lave <laughs> din salg. <laughs> er, er, er, er det dumt, at jeg, jeg ikke ved, at Jesper Kyd har... Jesper har en dejlig... Jeg har ja. spillet med i, Spillet med i? Sortsål, og det er. Han er en af Dobbsdakons ja. Han lavede han lavede rigtig meget uh, spilmusik. Ja. Uh -huh. lavede, altså Hitman og mm. Big In alt muligt. Uh, I-O i det hele taget. Ja, men det stopper nu med. Darkside 2 lavede var også. Oh. Det sig. Uh, uh -huh. Spændende, spændende. Så er vi stadig i ja. Men uh, vi har fået smidt uh, Peter Grønfeldt ud. Ja, det ja. det var ikke så rart. Nej. Det er, så, væk. så er du ja. velkommen til Sisse! Tak! Du går godt? Men er det godt med <laughs> Ja, det går godt. Eller, jeg er træt. Men ellers går det godt. Hvor har du fået de der handsker? Det er min mor, der har strukket dem, skulle jeg sige. Er... Det er jo faktisk lige <laughs> uh, strækker noget uld, fra meget skal hun have for at lave nogle til mig. Øh, det ved jeg. Hun har også lavet ja. mange flere. Ja. Hot pink og gul. Uh, okay. Hot pink. Jeg er der en decideret hot pink? Jo, går hovedet på. Loppemarked og sådan noget i i på Midtjylland, der, skal hun, der står havnen i båd og sender. Alle loppemarkeder kostede helt en af et skivt rekan. Ja, men det kan hun godt. <laughs> og alle båder i butch. <laughs> det kan godt bestille der. hos mig, der skal jeg nok sige ved, og så får hun De fineste okay. pulsmarmer, der okay. findes. Hvad for noget? Pulsfarmer, skorstræk, gauntlets af ult. Vil det vil jeg kalde en gauntlets af ja. ult. Ja. <laughs> nice. Jeg vil også gerne have nogen. Ja, det, det, det er det laveste materielniveau i Skyrim, det er uld. <hældre> kan hun lave nogen med pikke på? Seriøst? Altså hvis de er ja. uld, så kan hun godt. St stål uld. <hældre> <hældre> <Nice. hældre> tak fordi I gad have med. <hældre> <hældre> Christian Bakke, a.k.a. Jokke. Hvordan går det? <hældre> <hældre> <hældre> Jamen, det er ikke jeg har fået rygt en tand ud. Oh nej. det gjorde næs. Var det, det var ikke sjovt, eller hvad? Det var ikke det sjoveste, jeg brød i mit liv. Var det tæt på? Nej, man bliver bedøvet Man bliver bedøvet, men det er ikke altid bedøvelsen lige virker fordi oh. der, der kan være komplikationer Fordi nerverne ikke render der, hvor man Nå, kan bliver, bedøve Så det, okay. heldige, det er heldigt, at det kun lige tager 10 sekunder at er en ud. Ja, det tog, tog 2,5 timer oh. øh, ja, Hvor bedøvelsen ikke fungerede ordentligt Du er dårlig til at være til tanden af Jeg er vildt dårlig til at være til tanden af Men altså, det, det, det, det er fordi, jeg er så godt bygget <laughs> er, at, at min tand simpelthen kæmpet imod At den, den vidste, nej, jeg skal være her Ja, og det var selvfølgelig en vist øhm, som bare kan, så du vidste det bedre der. Det gjorde det. <laughs> øhm, Og lige nu så har jeg et, et hudrum, hvor mad helt vildt nemt fatter ind, og vi sætter sig. det er mm. skidt godt. Madpakke. Ja. Yes. Kan du ikke laminere det? Lamineret. Nej, Med har haft det siden. Hullet. Hvor er det ikke ikke spise laminerede mad? Jamen, hvis vi laminerer hullet, no. så falder det ikke dernede. Ja, det er, det, er, det er en udfordring, Lars. Jeg, jeg ved ikke helt, hvordan det skal hjælpe. Men, øh... Så falder der ikke med men det er det, du forstår. Ja, jeg forstår, hvordan laminerer man så bare siderne, eller lægger man laminat oven på hullet? Ja, oven og en over. Som hende. Ja. Øh, nej, det kommer tandkød til at gøre selv. Jo. Det jeg. Ja, man tager lige laminere men lige mellem. Men jeg glæder mig til, at jeg kan børste tænder igen i næste uge. Øhm. Men uh, så gør det nu. Ej, jeg må gerne børste tænder, men jeg må ikke børste tænder så voldsomt. Så, okay. så nu plejer jeg. Plejer virkelig at børste tænder. Det gør du ikke, ikke så meget. Nå? Er du, er du ikke bange for tændbørste? Jo, ganske? lidt, men så længe jeg selv styrer tandbørsten, så har jeg ikke noget problem med det. Det er kun, når andre børster tænder, jeg har. Fortæl lidt mere om det. Er lidt lidt hvad er dit første minder om den forbi? Det er det er faktisk en opvaskebørst oh. øh, tilbage i 1997-98, <laughs> hvor, hvor jeg så tænkte, okay, altså dengang kan jeg huske, at jeg bare reagerede, ej, jeg, altså børsten er jo træls at høre på, det er Nej. virkelig, jeg kan jeg ikke træls høre på. Det er en god nyhed, den men, arbejder. Men det er første gang, jeg sådan kan huske, at jeg nægtede at røre ved børsten, fordi øh, det, det, det, det signerede mig for meget. Hvis op, plads, så kan jeg godt forstå det. det ja, nej, men det var mens op. jeg vaskede op, og jeg ved ikke, om det er underbevidst, at, se, at det er sådan, om jeg ikke gad at vaske op på det tidspunkt. Ja. <laughs> det kan godt være. Men ja, i hvert fald, jeg får en reaktion, når jeg hører en børste. En meget prominent reaktion, ja. det er fantastisk. Så du kan når du vaskede op, får du så også stålet? Ja, nogen gange. Så er det godt, der hoppas, måske. Ja, det er skydesmart. Er nogen andre, der er forbi? Ja, øh, Ispapir. Jeg kan ikke klare det uden ispapirer. Ælskra, skal vi, skal I, er jeg kan, jeg, kan, jeg, kan, jeg kan ikke åbne en pindeis, en, en, en sodarensis, <laughs> <Ja, precis. laughs> fordi isen siger det. At er du for at det, går, jeg har tænkt på, hvad den siger. Det er bedste følelse, <laughs> i har det... Det er en is? Det går jo godt køre. Åh, oh, det, ja. det er også en par af købt. Eller eller, eller, eller eller andre -is. Hvad hvis det hvad er, er fødeis i sådan noget ispapir? Det er papiret. Indholdtet er kun til sådan, hvad man nu synes, der er dejlige. Det er der plastik, eller hvad? Nej, papir. Nej jeg siger papir og sådan Jeg ved jo, hvad vi snakker om. Det Det er ikke ligesom på en magnum, men ligesom på de der... Nej, nej. Magnum, så kan jeg smisse i... Dem der, hvor det det der underliggende der kleber Det er derfor, at det er... Kan man stadig få det? Ja! Der er nogen hjemmebils is, der har sådan noget. Praksisse! Hvor kan man få is? Det kan være den nye faktikker. Det er segment i podcast. <laughs> Fact-grabber. Uh, det er rimelig god forbi, Jeg kan jeg kan klare det, ja. ja. Hvad du har en forbi? Uh, jeg er fobisk angst for Vemse, B- og <laughs> Møm. Oh, ja. We know. Og... Tank. Åh, oh, ja, tank, ja, ja. flyver jo ikke. Og Tank er jeg også meget godt. Nej, men, og altså, det er problematisk, fordi på... Man skal ikke, ikke børste tænder med tanken. Jeg giver <laughs> ingen mening at være bange for tænder, men ikke børste tænder med. Med over det, nej, det, er ikke, det er ikke sådan en tank, det er følelsen af, at få får tanken under benene, når man er nede i vandet. Og med, med overne over er mine ben jo blevet lidt mere behåret, og det er faktisk noget punkt, hvor de sidste år, når jeg går ud igennem vandet, så føles det konstant hårdt, at jeg får tanken under benene. <laughs> <laughs> det er ikke engang gøj. <laughs> så på hvert andet skridt, der bliver jeg lidt bange. Kun med andet, for du prøver det ene ben. ja. ja. <laughs> Det er jo heller ikke så på katte, vel? Mmm, jeg er ikke Hælde. bange for katte, jeg stoler bare ikke på dem. Okay. Det er meget rationelt. Det er jo heller ikke, mine om, at, at på mine katter må passe på min. Det er bare et spørgsmål om, at jeg altid jeg, jeg kan læse en hund. Jeg, jeg, jeg, jeg kan... Hvad kan man Jeg ved, hvad... Ej, altså, <laughs> så godt som man kan, altså... altså jeg, jeg, jeg forstår, at når en hund lover med halen så er den glad, eller i hvert fald excited. Jeg, lige meget, hvad en kat gør, så forstår jeg det ikke. <laughs> <laughs> det er der ingen, der gør hvis, det. Hvis den spinner, så tror jeg, at den vil æde mig eller sådan noget. Altså, hvis den det. Det er du gøre, fordi alle, der har katte, de fortæller bare om sådan en årsager, men kan du så, så bede den mig, eller sådan noget? Når Den har krasset mig i rodet. Det kan jeg mene ikke. jeg ved ikke, hvad det betyder, at jeg vandt op i dag, og så havde Sisses kat valgt at smøre blod i mit tøj. Jeg ved ikke, om det er sådan en. <laughs> What the fuck skal det, det betyde? Det er sådan en så mark of death. Ja. Ja. Der, så kommer jeg det. <laughs> så ja, katte kan jeg også godt ja. blive op i, at de skal. Mm -hmm. I men det er jo nødvendigt Jeg har gået både fokusgangs for bier og websites, men mest for møde. Okay, også... Møllen er det værste dyr i verden. Ej. Altså, det kan, altså jeg har ikke lyst til at få en mølle ind i munden. Det, er det kan være <laughs> så det kan jeg godt forstå. Altså hvis møllen renser dine tænder, så du ikke behøver at bruge en børste. Så, så gør det. Ej, ej. Jeg, jeg har den der lyd sådan af blafferende mølvinge ind i oh, munden. Nej. Ej, nej, nej. Ja, ja, ja. Oh. Det der med at fange i hånden og bare holde den, en nej, nej, ja, nej, det er det, stop. det er okay. ja, men, de har det underlige pudder på vingerne. Der ja, men og, der er en og sådan. Ja, ja, det kan jeg, det er jeg er ikke Så, så fanger han det er Jeg så et billede en mølle, der var så stor her. Det er det tror jeg ikke. stor den? anden. Jeg stor er vi? Fra den ene hånd til den er det her er mere de, uh, Det er det er meget Det det er ikke. Det <ríe> du. Det er jeg kan sige, at, hvad jeg <Oy Down> vil. De ved ikke, hvor meget jeg kan, <infantry> du ikke, du ikke, skal som, bror, Du Det sker som et brum, du er ikke glad for ikke. Nej, det er ikke. Jeg, det er jeg ikke glad for. Jeg er jeg glad Der er ikke kan lade. Jeg kan ting med det junk, med det business. er ikke nogen det er at lade nogle del af det i hvert fald. Nej, altså sådan nogle ting som hvis nogen... Hvis jeg ser TV med nogen, og der er nogen der siger fjernbetjeningen, så får jeg det virkelig dårligt den i. Og det eneste, jeg så tænker på, at jeg har lyst til at rense min fjernbetjening. Hmm. Det er pænt Undskyld sig. til alle mine venner, hvis der er nogen af dem, der gør det. <laughs> Som du tror, der ikke har så mange af. Jeg tror jeg, det kan vi godt lide at bilde ind. Jeg skal nok lade være med at være en fjernbetjening til du? <laughs> ja, du, du får ansvar for at skifte kanal. Der er eneste gang, vi lægger mig. Jeg en junk til to Charlie hele tiden. Jeg kan ikke Jeg har sådan en forbi for knive. Jeg var ikke for når folk gik truer og knive. Så faktisk gør man ikke poppej. Man kan ikke få bi og få ting der reelt hjælpseligt og farlige. Men det lige med kære en på forbien for lange svær. Huh? Okay. Huset. Jeg har også rigtig lille ord. Huset selv er de lidt den længste der findes. Jeg troede det var forbien for lange sammensatte ord der var. Det er også meget langt. Det er enten det. Der er lokofobi, men det er jo ikke mange ord. Der er sådan en fobi for lange sammensatte ord, som er et af verdens længste sammensatte ord. Jeg kan engang bruger det en halv aften på en halv aften. Ja, men også rigtigt. Hvad fejler du? Ting. Godt ord. Har du nogen fobier? Jeg er virkelig ikke glad for at røre ved sådan en tæpper. Øhm, hvor for ja. det er sådan, det kilder på hånden og så kan det kilde, Og jeg får helt svedige håndflader bare jeg næsten at tænke på det, men det har jeg lidt foran, om, det har uld på mine her. <laughs> flis, flis? Uh. Det gør mig ikke noget. Det er det der med der er sådan nogle, nogle tæpper, hvor, hvor det er sådan, det er lidt lidt stift der stoffet, men det er også sådan lidt ligesom, når man tager hånden hen over hovedet på nogen, der der er en sådan kronrarve. Men det er bare mere syntetisk. Snakker vi nu, Peter, om om de dyner og puder, jeg plejer at låne, når jeg øh, oh, ja, krasher i hud? Åh, ja, den kan virkelig heller ikke. Har du puder, der føles som en kronræd, man fulver, <gå> <gåls> at, der er sådan lidt rimelig vildt opgivet? det er bare sådan noget andet syntetisk, sådan, hvor man bare man har en lille smule tør hud, eller og sådan noget, så, så sidder det fast i dynen. dyne og det, det så, okay. så kommer det er så smagt. Så føler du mit ansigt af, hvis jeg hører huden med Hvis det er tørt? det er det, jeg føler ikke lige bange for. Min pud er en kronræd. Du er heller ikke glad for fed? Ej, jeg jeg synes, det er ikke, jeg føder ret klamme øhm, og øh, og så kan jeg virkelig virkelig ikke lide snot. Der er ikke mange, jeg der Det, Ej, det kan jeg lide, det er ikke noget, det er ikke noget. Det smager fint. Ja. Ej, Ej, Ej, jeg har også nu for jeg var som kvænne og jeg ikke for snak, snak, snak. Ja. Ja. Altså, nogle der, der, der var ikke noget rart, der var nogle lille små små små små små lille. Det små små små små det men det hele stammet tilbage fra Givhus, der var det der program med, med de der to læger, sådan et ungdomsprogram, der snakkede om, om og, ja, og Ja, ja, ja. ja. Og, og de på snakkede om, om, der om på snot. Der. Der, og, det var og, og så havde det, sådan, snot, ja. de sådan helt skål fyldt med snot, hvor de sådan... Hvorfor sammen med det? Jeg ved ikke det. <laughs> det er ikke svært. <laughs> Rådner det ikke, kommer ikke mudt på. Jamen, ja, det, det, nok, det, hvis du, du har en helt børnehave, der bare siger, så. Glemmer <laughs> det ud af den hele gangen. De går bare forbi, og så bliver det bare fild snot. <laughs> så det vil sige, at jeg underløbter ikke? Har du ingen forbi? Det er ikke så glad for at... mennesker? Jeg så uh, okay, Ja, antropobisk <laughs> spæger, Ej, okay. Antropobisk. have haft en ekspobisk chance for spil, der er lidt tilgængelige. <løb> <laughs> Eller underholde det. <løb> ja, det Det går... Øh, det er lidt sådan en apropodans. Ja? Jeg har været enormt meget syg med sådan nogle virkelig obskur sygdomme. På det sidste. Uh, det ved jeg ikke. Er det en sygdom? Ja, det er okay. herpes på ryggen. Og så har jeg ikke, Kafta. Er der andre sygdomme i spørgsmål? Øh, Og oh, det kan godt være meget langt, hvis I vil. Det, godt, at det er godt være nogle sygdomme, vi skal snakke med. <laughs> yes. Der er andre former for herpes. Det er jo gennem alle herpes forstående. Og så har jeg en historie bagefter. efter. Oh, okay. Nej, jeg har ikke, ikke herpes... Øh... Det er ikke herpes Ja, altså. <laughs> Jamen, det er ikke. Det er det bare en mærkelig togtur. Okay, okay. okay. Jamen, det er også en herpes-togtur. <laughs> nu er jeg endnu interesseret i historie. Okay. Jeg den historie Jeg fortæller din herpes-historie. Jamen, det var sidste weekend, hvor mig og min skulle til Polterarben i uh, Grenau. Og så sad vi i toget, klokken lort om morgenen, fordi vi skulle være i Grenau lort om morgenen. Og så var der unge bare to unge piger, der var tydeligvis på vej hjem fra byen i Aarhus, hjem til et eller andet sted ude på landet uden for Grenau. Og så sad de langt væk, sådan, eller på den anden side af kopien, og så vendt de sig om, og spurgte også om, undskyld, men det, øh, herpes, er der, hvor mange slags herpes er der? Er der kun én slags? Det kan og jeg bare på, ja, det er meget muligt, men vi sagde, at der var i hvert fald herpes 1 og herpes kom, men tænker, hvis man så har det ene, det man har på munden, kan man så godt, hvis man, okay, hvis man nu giver en fyr en blowjob, ikke? og man så har noget herpes på munden, kan man så, kan man så få herpes på 10 mand, spurgte hun så om. Så, altså, det er, ikke mig, så det, er ikke, det er ikke mig. Det er ikke fordi, at, at jeg har gjort det, men... og så var vi lidt i tvivl, om man egentlig kunne det. Kan man det? Ja. Okay. Det var også det, jeg skulle vente med at fortælle Godt! Så var vi glade for at spise spiste ja. McDonalds igen. Altså. Det Hvad være med at give blowjobs, hvis du er syg i Eller spiste McDonalds. Det jeg ja. <laughs> hvis du er syg Eller hvis du er Ja. Eller det kommer lidt an på. Ja, det kommer lidt hvordan du er syg. Hvis du bare lidt kølet, så... Peter, giver mig mange blowjobs. Ja, det er, um, okay. det er sådan lidt et passage i perioder. Oh. det gang giver du man, ja. man man, <laughs> mange. Ja, en gang man, sådan, nej, nej, jeg er i byen, øh, hvis, hvis min vej lige går ned Social Club, så er det er Social Club? Ja. Oh, langt, jeg sådan, jeg ved, det, der er men det der er skal ja, ikke ja. Men det er jo ikke fedt, Social når man ikke kan ryne. Nej. Det er ødelægget. Det kan jeg man ikke give shout-out til så kan give stedet, hvis man ikke kan ryge. Men det her, vi også mere om, at vi bliver ældre. Hvad var det for en sygdom, du havde? Jeg havde jeg sat og drukket lidt bjergskyl fra Fyn. Som det, man nu gør. Så må det gøre. Og jeg tror, det var fredag. Efter jeg havde taget et sådan sådan en god samfundssport, så det En bajer... Bajer... <Scient> <laughs> jeg fra Fyn. Det er ikke Jeg tror, det er sådan en bjergskyl. Det er jo en som de gør i Gettborg henne Bayer. og Guatemala. Altså det er ligesom viner på det. <laughs> Guatemala. Som, som kun er fra fyn. Man, altså, det er ikke kun af vin. Nej. Og ja. fyn gør de ja. det også. Ja. Pilsløg ja. er også ikke kun fra pilsløg. Så du så har drikket en bajerskøl? <coughs> ja. Men det var egentlig bajerskøl. Det var løg. Undskyld. En fynskøl. Det var en fynskøl. God uh, og, og, og jeg havde mange øl, og så, så blev jeg træt, og så tænkte jeg, så gik jeg i seng, som man gerne gør, efter jeg håller. Mm. Og så måtte jeg op dagen efter, og så var den sgu helt god med øj så så skulle jeg på skadestolen. Hvad betyder ikke helt god? Det gik op. så ondt, at jeg havde lyst til at stikke i det med en kniv, for at se om det muligvis bliver bedre af hmm. det. Og så, så tog jeg til, til læge eller til sygehus og snakkede med en lille koreaner. Det er de bedste. Mm. Hun, hun, hun, hun, hun, hun, hun arbejder arbejde ikke på scenen, hun små <laughs> Det var, jeg ved jeg ikke. En, der stod i kø i sammenheden. Hun brød på mit øje. <laughs> <laughs> Den er helt galt der. <laughs> Og så ja, fik du... glas herpes. <laughs> <laughs> Nå, så, havde, så havde jeg i løbet af natten i løbet af ja, i præsteret at få mig en, som den kære øh, koreaner sagde, en svært riset hornhinde. Ved søvn. Altså ved sove. Så altså, du havde ridset dit det er par i Jeg Og så gik jeg med i to dage, og, og skulle dryppe det med, med, med bedøvende penicillin og krem. Hvad så er nogen, sagde, hey, kaptajn." Og har kæft for at det at gå ud af døren, når man, ikke, altså når man har en klap for øje. Det er noget Jeg vælter ind i alt alting, og det er svært op fra ting, og det er svært at finde sin mund, og det er, det er ikke, du svært at tispe. Men kom, kom du i nogle situationer, hvor det er godt at have en klap for øje? Øhm, ja, hvis du har virkelig, virkelig ondt i dit øje, så hjælper det. Nå, jeg så det var ikke at have de to ting sammen. Jeg, jeg tænkte mere om, om det var et eller andet med hvor det var godt at være pirat eller. Eller no, no. altså, eller. det var godt at være pirat. Men jeg ved ikke, det godt at være pirat. Jeg tror ikke det godt at være kaff og ikke pirat. Jeg synes man bliver en bedre pirat, der er klar Det gør året. man. Altså, det er det vil jeg kan. Altså, det gør man ikke. Nå, det er ikke. helt svært at skyde nogen Nej, hvis, hvis du er en pirat og så går rundt med to ben og begge øjne intakte og to hender. Så, så er der tøj på. ikke sådan særlig sådan ikke Hvis du bare ikke alle ja. ikke sådan ikke sådan ikke sådan ikke sådan ikke en ikke sådan ikke sådan ikke sådan ikke sådan ikke sådan ikke sådan ikke sådan ikke sådan ikke sådan ikke ikke ikke så det så det er min triste, så var der nogle andre sygdommer og noget ting, men jeg har fået et job, så derfor er jeg også med. Fedt. Og jeg også. har fået fancy nyt tøj. Jeg har fået helt vildt fancy nyt tøj. Se min anmeldelse, jeg har. Jeg kan også. ikke fokusere på det, så fancy er det. Åh, ja. <laughs> uff, også er det ubehageligt. Jeg har fået det på lidt dårligere. Ja. <laughs> Sådan er det. Det det, det er godt. Okay. Mm. Ja. ja, ja. Hvad er så med dig, Tommy? Hvordan går det med dig? Tror går meget godt. Fedt. Nej, jeg har ikke været syg. No. Okay. Sådan. <laughs> jeg, jeg var lidt tvimmel, men jeg tror måske, at vi havde sovet for lidt uh. ja, Ja. <laughs> mm. Men det kommer vi Hvordan går det i Crusader Kings? Det kan godt være. Jeg har ikke spillet så meget. Jeg har spillet en del... Er der nogen til i min familie nu? Måske. Hvad er Jeg var giftet i hvert fald en af mine sønner væk til en hunchback, Ej, jeg, jeg spillede spil Danmark. Det er oh, rookie mistake. Når man har 16 sønner, så bliver man nødt til at bare give dem væk til lidt tilfældig folk. <laughs> men ja, øh, udover det har jeg, har jeg spillet. Nu går jeg bare ind i det, fordi nu er vi i gang. Yeah øh uh, <laughs> Tak. Uh, jeg har spillet Alliance, som er nogle folk vil huske som en gammel naturbaseret ja. taktisk filos, hvor man skal invadere sådan en ø og redde sådan nogle folk fra en ond dronning. Du spilte ja. det gamle? Nej. nej. Men jeg kan jo huske, at jeg så Esken rigtig meget i den spilbutik, Åh, <laughs> oh, det er så var ja. det den på hjørnet ved Ryddebyst? Ja. ja, og de nu. havde Jacket Lions at i oh, mange år til fed butik. Ja, af en eller anden grund, så gik jeg altid hen og kiggede på sådan et, hvor man kunne spille lidt insekt. Jeg synes, det, var, det var så så sejt ud at være et insekt. <laughs> jeg ved ikke, hvorfor det er det altid. Bare, jeg elsker, bare ikke ville mølle. <laughs> <Ja, med> møl. <laughs> øh, men det er ikke, det er ikke verdens bedste spil. Altså, de er gået væk fra det med at turbesæde til RealPtime. Øh, I stedet for, så trykker man space og pauser rigtig meget og sætter order. Men øh, det er svært at være virkelig taktisk, fordi at ens soldater, ens mercenaries, de er rimelig svage, så derfor prøver man at holde sig så langt væk som muligt og bruge sniskytter. I stedet kan man også prøve at komme rigtig tæt på, men de findelige soldater, nogle af dem har sådan en slagvåb, og de løber hen og slår, og så er ens mercenaries, de har ikke noget at gøre noget, og, sådan, og så prøver de at slå, forvåben, men jeg får våbnet. der bare sådan fire på en gang, så man bare, nu til reload. Som rigtig krig. Ja, hvor der nogle gange dør fire på én gang. Ja, ja. Det er jo sket. I allerførste mission, der er min, min gode soldat Grunty. Han, mm. han led yksedøden. Han blev Økse til døde. I første mission. Vil mm. du selv vide om den Nej, det her navn? Nej, de har alle sådan nogle call names. Sådan grunty. Spider. Oh. Sådan noget noget noget ting. Yeah. En af mercenaries er nudist. Nudist? Ja. Så hun kan ikke lide at have tøj på, mens hun giver en tøj på, så hun får man lavere morale. Ja, selvfølgelig. Okay. Okay. Forskning inden lidt nylig det, det, det kan de fleste spille, spille godt. Hvordan, øh, hvordan er det at spille i forhold til de gamle? Nu har jeg ikke spillet i gamle. Okay. Han har kigget så. på Esko. Undskyld, ikke? Nej, hold da. Hold da. Hvor mange ja, nudister, hvis de bliver sat i en kampsituation for lavere morale er at have tøj på? Ej, jeg skal ikke skyde folk. Det tror jeg er lidt træt af at have tøj på til gengæld. Men hvis du trods lige overvejer, hvis det nu er, altså, er syntetisk, og er du ikke kan lide det, så er det ukomfortabel med det. Hvis du ja, det er tøj, jeg lavede os mølle, så er det mega træt. Der er sådan nogle dejlige briiser omkring fængselområdet. Øh, det er, omkring, hjælper for din morale. Men nu er jeg ikke helt nok. Jeg tror du så tænke på en tanktop? Så, så er det jo bare... What? Og hun er allerede ikke sådan. noget imod at have en, en flaglist. Så, ah. uh, så, så er også ikke rigtig noget lyst. Så er hun så meget lidt eksklusionist. Men de har altså nogle karakteristik. characteristics. Karakteristiks? Uh, ja. Yeah. Uh. Uh, og for eksempel nogle, man kan ikke lide hinanden, så man kan ikke hyre nogen, hvis de havde en anden person. Og der er mm. nogen, der gifter sig. Uh, det er jo uh, dumt. Det er jo lidt dumt. Kings. Alligevel, jeg tror, jeg har smidt en 20-time, når jeg spillede det, og på mm. en eller anden måde, så er jeg stadig underhåndt, selvom det ikke er supergodt. Ja. Nu er Mass Effect kommet, mm. så har jeg smidt Jacket og Linesvig og Mass Effect. Mm. Du kan som din egen nudist. Ja. <laughs> man kan jo oh. have oh, Den der korte cocktail-kjole, jeg retter rundt ah, i ja. kamp-situationen, den er altid lidt på grænsen. Wait, what? Jeg har sådan en kort leder cocktail-kjole. Du bringer den på i kamp. Ej, ved... Nej men nej, man kan tage den på en musik. Nej, nej, også i byerne nu. Oh, ja. Man giver jo ikke op, når man er på så rigeligt står han også altid mærke. Ja. Åh, oh, hvis han bliver han er lidt inden, han er nødt til sushi jap. Ja. Man skal lige. <laughs> der er en linse der rundt i kampen. Ja. <laughs> jeg satte den på en gang, da jeg skulle inden han dinner. Ja, en, så tager dinner. Ja, da er der ikke nødt til at have en, øh, en restaurant med dig med mig. Ui. En i centrum. Så det er derfor jeg ikke spiller kvinder i skuld. <laughs> Når man sidder der og tænker åh, oh, jeg spiller til middag jeg er ligesom lige til noget sexet på og sådan. <laughs> Så står jeg i. helt færdig etoseksuelt. Mm. <laughs> jeg har måske bare ikke så meget i kontakt med min femminnelige <laughs> side. Nej. Det er du alt for glad for at <laughs> det, <laughs> det er det. Det, det er sætter altså, yes. ikke noget sig til. Nej. Der er nogen, der har lyst til at sige lidt om Mads. Jeg kan godt lide det. Jeg kan evig godt lide det her, hvor man øh, den planet... Hvor, øh, og så, Amen, jeg det. Jeg kan virkelig, det, <går> <lød carga'> eller, ej, okay, det passer faktisk ikke, for jeg kan ikke rigtigt lide den, fordi jeg stoppede efter den. Jeg ved ikke, er det Farris, hvad er den første? Den havde ikke noget navn. <lød> <lød> jo, det tror <lød> jeg. Ja, det er kan ikke huske tilbage ja. til Etran. det var den der, hvor, der var, altså, hvor øh, man skulle slås mod nogen. <lød> <Mod Jeff? lød weaknesses> ja, mod Geth. Det ved ikke. Nej, nej, det er mod... Hvad den hedder? Husks? Ja, men det Husk. Man starter med hosk Altså den... de limer bare det samme, Man lig, som jeg var. Verre. Ja, <laughs> <hør> spoiler. Man snakker ikke om etteren endnu. Ja. ja, det ved jeg ikke. Interessant ting, der er ja. ja. uh, <hød> att... begyndt at spille Træeren, det gjorde for mig, at uh, etteren er et væsentligt bedre spil end Toren. For jeg kan stort set ikke huske nogen af de beslutninger, der er sket, for min karakter i er blevet Toren, hvorimod at mange situationer for etteren stadigvæk står klokke klar for. Dem. Ja, det var en, en, en meget fed historie. Det hed jeg Altså Toren var et bedre spil, det kan vi vidst ikke snakke meget om. Du var lidt overrasket over, at den egentlig er så blandt i min omkommelse. Meget mere bedre opbygning af historien, og, <går> altså, I Døm, fordi du er også meget mere fokuseret om man kigger på det her mål med at opklare det mysterie. Ja. Mm. Frem for det man, okay nu skal jeg på mission med min nye ven, hvor ja. vi skal ned og finde ud af hvad der gav med hende eller ja, altså. der, der var så mange øjeblikke i, jeg stod jeg står så meget klarere klar, frem mm. i min omkommelse. Ja. Men, ja, det er ligesom det, der i træerne, hvor det er sådan lidt en blanding af de to. Ja, ja, det ja jeg synes, træerne starter, starter rigtig godt øh, nu, jeg ved ikke hvad timer seks timer egentlig, eller sådan noget. Øh, historien er jeg meget utilfreds med som præmis, men jeg synes, vi har fortalt godt indtil videre, og mm. jeg mig ja, til at sige det. en ned. anden måde, historien kan Jo, jo, det, det, nu er det måske ikke en spoiler at sige, at jorden er indblandet i meget træ, men det synes jeg var det dummeste. Altså, hvorfor? Fordi, vi, fordi jorden er altså... vigtig. Vi bor på jorden. Jorden, jorden har ikke været... haft nogen rolle i Marsafekt 1 og Marsafekt 2. Nej, men jorden pludselig... er jo den, jeg kan sige, den... Er det ikke den, den race, der ligesom hurtigst er steget til Marsafekt? Nej, det er mennesker. Det handler jo om mennesker i rummet. Det handler ja. ja. ikke om mennesker på jorden. det er vores gemplanet. Men det er jo bare nazistisk. Fartalant! Ja, Det er jo ikke kun jorden. Det er jo alle planeter angrebet. Jeg tænkte, Gemek, Torens start, synes jeg ja. var rigtig fed. Starten, starten af, er meget spektræt, der bare sådan, åh oh, nej, Inge, okay. ingen konsekvens. Til de her spillet billedtræerne nu overhovedet, nej. har jeg nogen ar overhovedet? Ja, det ved jeg ikke. Kan jeg have de der meget fra Toran, hvor de lyser? Ja, jeg begyndte at få dem yes. igen, og så fik jeg muligheden for at fjerne dem, hvad ja, jeg, jeg så gjorde. Jeg ja. tror, jeg fjerrede dem i, i Toran, så derfor har jeg gået ja. helt flæsk over i Jeg er ikke sådan en ond Jeg elsker mit lysende røde øje. Men det ødelægger, det ødelægger min pæn make -up. Nej, det er jo begge og ændryst. Det er fordi, jeg havde en hjælp med sådan siger, der kun dækket den ene, så jeg kan kunne udspænde det her måde. Jeg må ikke sige, fordi jeg tror, at største del af grunden til, at jeg egentlig stoppede med at spille Mars Effect, så hurtigt som jeg gjorde det, var, at jeg overhovedet ikke kunne overskue, at jeg ikke forstod det. <laughs> altså, det, det er rimelig sådan... Hvorfor har du aldrig forstået spillet? Det er altså mega formiget. <laughs> jeg, jeg, jeg, jeg, jeg har lidt regnet med, at det at, at, at spillet lidt ligesom mig ind i både historien og hvorfor, ja, ja. Hvor, hvad fanden den, den der, der karakter sig. gik ud på. Det altså, gør det virkelig. Jamen, ja, ja, ja. Hvis jamen, jeg spiller mere en tutorial, så tror jeg, også, det begynder på en... det. Det ved jeg mig jo. Er der en tutorial? Øh, det er vel en tutorial. Men jeg tror, jeg stopper hele vejen. tutorial. Men nej, det handler mest altså også om character creation. fordi jeg forstod ikke, hvad der var sådan noget med nogle abilities, ja. altså, i stedet for, at vi bare skulle kunne slås og skyde og snak. Du kunne vælge klasse ligesom alle andre roller. hvorfor kunne jeg så være magikere? Jeg forstod det ikke. Det er et rollespil. Det, <laughs> det, ja, det er jo fremtiden, det er jo science fiction. Det er jo ikke noget. Hvorfor gørende. er det noget med -like det er, er, er det, det nanoteknologi? Det kunne vi godt lide skrevet. det, det, det er sådan. Lad os bare sige det. Er, det er teknologi. Det er ikke magisk men men, det er teknologisk. Men The Force sådan, er mystisk. Det ja. Sådan er det også, hvis du ser den nye episode. Det eneste rigtige valg i match er alligevel bare Soldier. Ja, yeah, okay. Det er, er, er det det? Fordi jeg synes godt, at det var fjollet, at jeg kunne vælge at være med ja, i det. Er også, jeg har også bare øh, spillet Soldier. Spil øh, spil spil spil spil ja, de, de, de andre, andre blev bedst lidt mere funktionelle i toårende. Ja. Men men jeg prøvede at spille dem, og jeg måske også bare bliver spillet i et og med som Soldier. Jeg synes simpelthen bare, at det var sjovere. Ja. Jeg har spillet Sentinel hele igen igennem, det kan også andet spiles. Men det ja. er jo bare en Soldier. Ja, ja, ja. Er, er det med teknik? eller? Ja, der er lidt, lidt det tjekker lidt. Kan Sentinel spille det der warp, hvor de warper fremad, eller er uh, det Siger, nej, siger. hvad siger du? Jeg siger uh, Infiltrator. Ej, Ej ja, siger. Ja, det ved ja, jeg godt mere, men jeg siger. <laughs> jeg siger Infiltrator. Siger. Det. det var den, der kom i Torn, der gjorde, at det er sådan en soldier og uh, ja, ja. biotech. Jeg kunne mig ikke huske, om de kunne uh, warpe. Det kan de okay, jo, ja. men det er ikke det, jeg spiller. Ja, <laughs> kan man lave ja, en karakter i træeren, og så loade sit save i Torn? Ja, nej. <laughs> og så havde du også hørt det. Det du være Rikudsen, typ. Hvad? Han vil tage sin karakter for at træen tilbage til træen. Træs tilbage til træen, når brædvarer folk. It's all going to shit. <laughs> Marty, we have to go back to... <laughs> <laughs> <laughs> yeah. Nej, kan That's a movie right there. Yeah, yeah, yeah. Ja, altså fordi det, det, det problem, jeg havde, det var, at... Altså nogle gange kan jeg godt lide rollespil, men jeg kan også lide jeg science fiction, og science fiction skal ikke være Den du forvirret. forvirrende rollespil. Det er ikke forvirrende. Ja. Det, det er ikke. så simpelt rollespil, som at ja. hovedet kan være det er nok mest lige til historien. Jamen jeg kom ikke til historien. Så langt kom jeg slet ikke. Jeg var du ud med historien? Uh, Nej, det startede, ud med, at du skal bygge en karakter, som kan være magiker. Ligesom alle rollespillene. Nej, <laughs> det ikke er et science fiction rollespill. Rollespil. Hvorfor lyder du ikke, at jeg tror, at jeg var en soldaten? Fordi jeg havde et valg. Jeg vil ikke have et valg, når jeg ikke <laughs> <laughs> forstår, kvend, hvad konsekvenserne er. Skal du huske på rollespillet? Nu, jeg, jeg vil gerne spille rollespil, hvor jeg forstår konsekvenserne, men svært svært svært bliver givet et valg, et valg, så så skal du sådan, så skal de sige til dig, hvis du gør det, så sker der det her senere. Ja, og så skal jeg forstå det, eller så siger jeg, det ved jeg ikke. Spørg ham. Ja, men nu, nu, nu, nu tager vi valg før. du tager dit valg for dig, du spiller som en kvinde. Nej, du man, var en man, soldat. Man, Nej, man er soldat. Man, man tror ikke, at du kan være man. Chefredning kvinden. Men man er til at fortryde det og at, at, at være soldat. Nej, jeg er ikke fortrydt. Det er fuldstændig ligetil. Fuldstændig. Er det fuldstændig ligetil? Fuldstændig. Det er en sikker besvaling er jo, du er skiftet i hver spille, og det er fuldstændig fordi jeg, jeg har spillet som de fleste karakterer, og jeg har ikke ændret øh. spillestil reelt, ud at blive Så det er dumt, at man kan være magiker? Tak. Nej, det er helt underholdende. Hvis du gerne vil være sådan lidt at øh, ikke give så meget direkte skade, og have din hold for at skyde, så kan du bare stå der og få folk til at svæve rundt i luften og kaste dem over broderen. Du prøver med de klasser, så er så mange af de der magif. Magi. I går så ikke fokuseret er også mere close range. Der er mange, der bruger sådan shotguns og pistoler og sådan noget, men så skal tæt du skal meget tættere befinder med det, du skal Er det brugt kun Så vidt jeg vi husker det at, at han kan dræbe fjender på længst afstand. Nej, det er infiltrator, for det er sniper-klassen. Det tog dig det er er også snakke. Ja, ja, men, men, men, men ikke, ikke, ikke, ikke, ikke, til ikke til. være at få dobbelt skade og dobbelt skade. Det er for det, er, det kan ja, det. Er for, nej, jeg det behøver jeg ikke Okay. Nå, det, når jeg finder en ud til det, så prøver jeg lige igen det, det virker mm -hmm. altså, nu spillet jeg lidt co-op også Og det virker til, at de der magikere klasser, som gør sig De virker bare stærkere Ja, det var jo jeg, der kaldte dem magikere Det er magikere altså det er jo stand-up Jeg ved en spiller der er warrior-monk-magikere Men det er science-sikker <laughs> Ja, men stadig formen det, det, det, det er stadig Det er bare ikke orker, det er rumpester Det er ikke drager, det er rumpskile Det er det er samme du skal bare forestille dig, at robotterne er der. Du kan få en Skyrim mod. Jeg vil jo hellere gøre, at spille i, i science setting, end jeg vil spille i... Så skal <laughs> <laughs> <Hold kæft. laughs> du... kæft. ikke Co-op er faktisk okay sjovt, synes jeg. Nå, det er, Æh, er det i spillet? Ja. Det er jo en, en del af det med at få din, din uh, war rating op ja, i kampagnen. Ja, du behøver ikke gøre det, men... Den er jo normalt på 50% ind i kampagnen, der er det der med, at du skal samle nok styrker mm -hmm. til Camel Revis. Og så kan du så fordoble den styrke ved at have. selvom du har færre folk, kan du få dobbelt smangen ved at vinde en masse kampe i Co-op. Ja. Ej du nej, det er jo da ikke, jeg gider ikke spille med venstre. Det var, var har den største styrke med mig, så jeg giver dig to. Så vidt jeg har hørt, øh, kan du, altså uden noget, der anstrengende få den bedste slutning, bare ved at spille singleback kampagnen. Ja, ligegå med slutningen, jeg gider bare ikke spille med venstre. Nå, nej, okay. nej, no, no, no, altså, altså, altså min børn, du kan nå den der det de jo ja. Det er underordnet nok, jeg blev, jeg blev helt smidt ud af co-op spil fordi jeg var for lav rang. Det er det mega svært, fordi okay, spille med nogen, der er højere rang, som ikke taber lige med det samme. Så ja, yeah, der er en 17, en 19, en 15. Hvad? Ja, fordi man stiger i Også i koop? Ja. Okay. og så var jeg sådan level 5, og så begyndte der bare at komme sådan noget kik, kik, kik. Åh, der var jeg ud. Okay, prøv igen. Kik, kik, kik. Der tog lidt tid, men man stigte rimelig hurtigt i level Så det wow. blev accepteret senere. Wow. han er, er god nok. Det er virkelig i Ja, jeg håber, der at de er virkelig i livet. Men uh, Man 3 er uh, ufattelig godt. Stadig bare ja. rære, de er her. De kommer tilbage til hjemme fra Dragonet, så Har Shepard og Rex snakket sammen med nu i spillet? Det kommer an på en Rex alligevel, i livet. <laughs> ja, Så Så der er mange scener, hvor der bliver sagt Shepard. Eller Rex. Nu nope. Shepard. Siger de ikke det? Nej, jeg havde, jeg havde regnet med, at det ville komme, da han blev introduceret. Sige han siger han aldrig en Shepard. Han nok Shepard på et tidspunkt. En mod fem. Så er der spillet Crusader Kings. Ja. Fantastisk spil. in Paradox. Ja. Bygge dynasti. Se min anmeldelse. Godt modsigt. fantastisk, snowboarding-serie. Ja. <laughs> det var det, der startede sin, sin levetid med den der mærkelige launch trailer, hvad hedder det, uh, announcer trailer, der det hed SSX Deadly Descents, hvor det ligner noget Call of Duty, gør det sådan et <clears> super seriøs, sådan, uh, oh, du dør hele tiden, og sådan et snowboarding-spil. <laughs> og så reagerede folk rigtig mærkeligt på det, og så formodede de på en eller anden måde meget hurtigt at lave det om til, nej, det er bare SSX, som det altid har været igen. Yeah. Nu, nu er det vildt og tricky i baggrunden hele tiden. Pink. Ja, øhm, men samtidig har de stadig den der, nu er det bare en mode i spillet, den lidt essens, hvor altså det også et af konceptet i bage spillet, som at man tager rundt til de her ni farlige bjergklæder rundt omkring verden, hvor sådan Mount Everest og en eller anden Kilimanjaro og sådan nogle forskellige ting, øh, hvor, hvor... Matterhorn. Himmelbjergene? Hmm, nej. Ja, okay. uh, Mount um, Doom. <laughs> eller jo, det jeg, jeg kan ikke huske, hvad for nogle bjerg um, Man må ikke hænge mig op på, hvad lige nu. Men, der er grundlæggeligt af de her 9 bjergkæder, hvor der er en hel masse forskellige peaks, du kan køre på og sådan noget. Men, men de, i Singelberg-kampagne indleder det op til, at hver har sit bladdelig descent. Mm -hmm. Som har en eller anden gimmick. Det kan være faldende træer eller... eller, eller Over trætgrænsen! Ja, la ja. <søk> eller, eller laviner eller øh, kløfter eller whatever. Der er også nogle, hvor det er magt, hvor du skal have en iltmaske på, som du hele tiden skal trække vejret i, så du ikke øh, bliver blind. <laughs> det er, fordi, du black -out, fordi du får blackout og sådan noget. Det drikker <søk> <or andet. laughs> Um, men der, det er sådan nogle små gimmicks, som gør at du dybest set kan dø i løbet af de her deadly descents. Og nogle af dem er sjov. Lavinen er, er, er vildt sjov, fordi det er sådan noget udenlig physics-ting med, at det ikke bare er sådan en mur af sne, der kommer bedre. Det er sådan, når du lander, specielt hårdt, så starter du ligesom et stykke af lavinen mm. og sådan noget. Og så bevæger det sig dynamisk rundt, sådan... Hvad kan jeg sige? Det, det vil altid vælge path of least resistance, og sneen samler mere, og sneer og mere Kan af, man ikke sådan. køre vildt langsomt, og så altså ikke starte lavinen? Nej, den vil altid starte. Okay. Um, den har sådan en shake-up på et tidspunkt. Eller på bestemte steder på banen. Mm. Øh, der er, men der er ikke og forskellige strategier til at undgå det. Det er selvfølgelig, ja, man sådan. glider ned på maven. <laughs> <laughs> ja, det godt start. Men du kan, du, kan, du kan godt undgå det ved at sådan, tage det stille og roligt. Og bare holde det til holde de høje stedpunkter. Og sådan okay. så, er der, ja, så er det der med, med iltmasken og sådan noget. Og det er ikke så sjovt. Sådan, der er enkelt af dem, den med iltmasken og sådan en underlig pulse-gugle-ting, hvor du sådan, kan trykke på knap, så... I et øjeblik kan du se banen, eller kan du ikke se banen og sådan noget. Nogle af dem er ikke særlig sjove, og kan egentlig bare spille irriterende. Øh, men de fleste er sådan som øh, Lavinen, eller for eksempel specielt den wingsuit, man har, hvor man flyver ligesom et EM, øh, er helt vildt sjov synes det. Og, og spillet af sig selv er vanvittigt sjovt. Jeg kan generelt ikke lige spille, hvor man skal trække vejret. Mars <laughs> Effect, undskyld ikke Mars Effect. Uh, Dead Space ja. kan jeg ikke lide. Uh, Metro 2033 kan jeg ikke lide. Fantastisk. Uh, altså, alene på grund af, at den ting, at man skal trække vejr, ja. det er virkelig noget, der forstyrrer mig i spil. Det er heldigvis en meget... Medie, der skal forstyrre. Hvem det? Det kan tage mig. De, de, der, de der negative aspekter øh, fylder meget lidt i spillet. Ja, det er godt. Um, altså, Multiplayeren, som er spillets primære fokus, de har, det har noget der hedder RiderNet, som fungerer ligesom i Need for Speed Most Wanted. Um, var det ikke det, der havde det? Jo. Need for Speed i det, det hele så, hvor, hvor du har det med, at man det tracker... Øh, hvor godt du kører i forhold til dine din venner på din friendsliste Ah, Outlook øhm, Ja, ja Outlook okay. hedder det, tak øh, Der har de sådan lidt deres version, right On that, Hvor du kan, du kan hele tiden se, hvordan, hvordan du klarer dig i forhold til dine din venner på de forskellige pister, der er i spil nu Um, og samtidig kan du få, få Nemesis, hvis du vil det. Uh, det giver nogle forskellige point-balances, mm. at du vinder over til nemesis And Nemesis er det ham um, på Resident Evil, ikke? <laughs> <laughs> jo, men du kan spille mm. med ham. Um, <laughs> ja. ja, så, det så er sådan så, så, så så, så så en Så er fede global events, hvor, hvor du kan deltage i sådan i altså, med et med, med, af andre spillere, hvor du, hvor du kan lande af i lande forskellige brackets. Og så er der en kæmpe, kæmpe pulje på millioner af point, som så bliver fordelt ud af de bedste spillere. Um, hvor, mange penge, hvor mange har du vundet? Jeg har ikke vundet nogen det, men nu. Altså, når jeg, når jeg dyster mod 37.000 andre, og så er det sådan lidt... Uh, jeg kommer ikke i med alligevel. Hvis du, hvis, hvis du kommer sådan i den laveste bracket, hvilket også er halsvært nogle gange, så er det begrænset meget, du vinder alligevel. Så jeg, jeg har bare tæt mine penge på andre måder i det spil. Um, men, men igen, multiplayer. Helt fantastisk. Men der er der også sådan små designvallag, der ikke fungerer så godt. Du kan kun spille asynkron multiplayer. Du kan kun spille mod andre folk, Ghosts og deres tider og sådan noget. Du kan ikke spille direkte mod andre spillere. Mm. Um, og det er sådan lidt... Jeg forstår ikke hvorfor de ikke har, har inkorporeret det i spillet, når det har så komplekst en multiple Du kan virkelig gøre meget i det der uh, Rider net og virkelig customize alt, alt for mange ting, og hvordan spillet skal fungere. Og så kan du ikke spille okay. direkte multiplere med med dine venner og sådan noget. Det er lidt mærkeligt. Um, men du får selvfølgelig stadig oplevelsen i her med, at du hele tiden kan følge dine venner og du har det der Nemesis form og sådan noget. Så, så alt i alt er, er, er der mange, mange, mange timer, så der er, men, er det det er helt vildt sjovt spil? Godt. SSX e-sport, ja Nej. nej. Mm -hmm. Det kommer aldrig til at ske. Men er du da aldrig til at ske? Vil du se det? Øh, jeg ved ikke, hvordan det skulle så ikke, gør, ikke hvis det de de de ikke altså, Hvis det kunne lade sig gøre, ville jeg nok egentlig gøre, gerne vide at se det, tror jeg. Altså, det har jeg sjovt. Jeg har nu på nogle våben ind i det. Måske nogle er <laughs> Altså, jeg tror, det eneste er, er, det er måske. Jo, SSX er en lidt teknisk i virkeligheden, men det er også lidt, du kan klare dig med lidt. Det er et um, sjovt øjeblikant. Ja, <laughs> og alle kunne spille det, synes jeg, om man kan lige Snowboarding Alive, for det har i virkeligheden ikke så alt andet snowboarding at Snowboarding ja. kan lidt pleje at være god. Ja, ja, man, ja man plejer ja. at bruge sjovraskende Ja, ja. Med. i tre 3 gange, har jeg gjort det. Og det her det er sådan det eneste snowboarding-spil, der nogensinde kunne konkurrere med Tony Hawk's. De var sådan lidt på samme tid um, ja. og sådan... Tony Hawk's Snowboarding. <laughs> Er det det? Nej, nej, nej, nej, nej, med, med, med Tony Hawk's skateboarding. Ja. De, de, de to serier pikkede lidt på samme tid. Tony Hawk's ja. vandt selvfølgelig, men, men, men jeg tror, SSX kom tæt på. Jeg, jeg tror, jeg havde det i gang. Um, og ja, udover det har jeg egentlig ikke spillet så meget nyt. Jeg har, jeg har gået tilbage og spillet rigtig mange spil, som jeg ikke burde spille igen, fordi <laughs> jeg er jo for meget af mig. Så jeg har spillet en eller anden grund White Night Chronicles 1 og 2. Mm. Som er det underligt JRPG, som egentlig ikke er vildt godt. Uh, men det fik jeg lige lyst til at spille lidt igen, mm. og det, det gjorde jeg så... Og så var jeg så, det gik jeg heller ikke spille mere. Så nu spiller jeg Yakuza 4 igen. Wow, så det går jeg også lige. Og så gad jeg heller ikke lige det mere, og så spillede jeg Dark Souls igen. Damn. med New Game Plus og sådan igen. Og, så, og så, så spillede jeg The Witcher 2 igen. Jeg ved ikke lige hvad der Og det var ikke sådan, at jeg spillede dem alle sammen igennem. Nogen kom jeg sådan ret langt igen. Men det var bare sådan lidt lige at jeg lige nogle timer og det jeg ah, lige det her sådan. Og et par mærkelige uger. Ja, yeah, okay. Og så spillede jeg Malkia Solid 4 igen. Det var fantastisk til gengæld. Man har en iPod i det spil. Så det er spil. Der har man også set ikke <laughs> Nå, ja, så rigtig mange spil har jeg spillet. Ja. Ja. har spillet? Jamen, øh, jeg har spillet, Af nye spil har der ikke været så meget. Jeg, jeg, lige da det var, at vi var færdige med den sidste podcast, der var lige gået i gang med Zelda Skyward Sword. Det har jeg spillet. Rimelig dårligt, Rimelig godt, faktisk. Jeg beklager. Men, ja, øh, men det er, der har været rigtig mange gange, hvor jeg måske burde være gået ud og lavet ting og sager med andre folk, men hvor jeg måske har valgt at blive hjemme og spille der i stedet for. Du behøver allerede ikke andre venner end Link. Hmm. Nej. Jeg var Goose. Er det ikke noget? Jo, Gus. der. var på Top Gun. Ja, på <laughs> <så er> <laughs> tema, er det bedste søge det der spiller. Det er. Great balls of okay. fire. Okay. Så, øh, så fik jeg også lige... I løbet af, en, en dag fik jeg spillet mig igennem uh, uh, Uncharted 3. Um, altså sjovt og underholdende, jeg kan ikke huske så meget, hvad der egentlig skete det her. Det er, det, det er, som, det er det tidligere, så ved man, det godt spil. Sådan en lang, lang, lang film, man bevæger sig igennem og det, er mm -hmm. meget, det var meget hyggeligt. Så hyggeligt, så jeg gik i gang med at, at spille uh, det første, Uncharted. Lige bagefter mm -hmm. med samme, fordi jeg synes, jeg var ikke helt træt nu så jeg ville godt lige spille lidt. Mm -hmm. Så blev du træt. <laughs> Nej, jeg er stadigvæk i gang med det. Jeg har aldrig spillet det før, så tænkte det. Ville, det, ville, det ville er, er du kommet til de svære finaler? Altså de, de overnaturlige eller? Ja, det er det mere, lige kommer til. Nu. Og det synes du, jeg ikke er fruiserende i om? Der var manglende af brokkers over det nu. Altså, jeg vil sige, lige nu, da jeg sad og spillede det sidst, øh, for et par dage siden, der, øh, der skulle jeg et eller andet. Så, så, så jeg nåede ikke at, at, at, at, at møde så mange af dem. Mm. Øh, men men øh, det er nok... Det er eneste sted indtil videre, hvor jeg virkelig er død mange gange, ja. og skal starte forfra. Så altså, det jeg kan godt gå ind og blive meget frustreret over det, tror jeg. Jeg forstår bare heller ikke, for de begik lidt, lidt samme fejl i to år også. Der var også nogle ja, kinder, som, som øh, man døde af til 100 gange, indtil man fandt ud af, at nej, i, stedet, i stedet for din, din shotgun her, så skal du samle den her <coughs> virkelig grimme, dårlige crossbows, som de der når op. Så dør de med det samme. Ja, jeg, forstår, <laughs> det altså, jeg, jeg forstår ikke rigtig hvorfor det skal være Jeg synes, jeg havde det er fedt med... med Ganske det, er meget, det er meget fint, de er der Banditer. til. Ja. Det er meget fint, de til lidt overnaturlige ting, synes jeg. Det er sådan lidt, det minder også der med Diana Jones, sådan, Så sker der lige noget, der er lidt mystisk. Og det er øhm. sådan en historie, der, der minder om det fra, fra Mars Effect 3. Øh, helt i starten, hvor jeg kommer kom, kom til det sted, hvor man ligesom får øh, tutorialen på at bruge heavy weapons. Ja, ja. You know. Det, det, det, det, det, det missede jeg lige, at det var en tutorial, og der lå et heavy -våben til mig. Så jeg, brugte en brugt en på at gun down som en 3-4 kæmpe fjender. Det blev dumt, det, det første jeg så, at efter jeg havde kampen, det var en, et eller andet så er det sådan lidt, super weapon i me mass så Så, så, så du sådan lidt... Det føles altså øh. lidt under lidt, lidt at gøre det her i starten af spillet. Nej, jeg synes, det var, at det var kritiske at vide det to gange, og så fik jeg rundt om den finder nok gange, så jeg kunne tage den ud. <laughs> okay. Nå, no, sorry. Øhm, ja, så det er så det, jeg lige er i dag. gang med nu, og øh, så meget Christian har et fælles projekt, hvor vi spiller ned. Igen, til Ocarina mm. of Time. Ja, galt. Alt er et godt spil, der spiller, Tom. Det er mest for dig, der har, har spillet det mest. Jeg har kigget og opgaver. Ja, jeg havde sådan lidt tænkt, at det, det ville jeg meget gerne prøve os fordi jeg har gang på gang set folk sige, oh, oh, oh, mm. om Ocarina, og selv serien der er en grund til, at den lever så længe. Mm. Øhm, selvom det bare er det samme spil igen og igen, Ja. Øh, så vidt jeg kan forstå. Ja, det det var selvfølgelig ikke. Det var det første, at du Ja, øh, Men altså, jeg, jeg er meget positivt overrasket også over, det er hyggeligt, og selvom nogle af sangene godt kan gå ind lidt på nerverne, øh, så er det sgu meget fint. Hvorfor nogle sange går du på nerverne? Jeg, jeg kan ikke rigtig huske det. Vores ruts er fantastisk. Ja, ja. Øh, der, der er nogle, nogle gange så... så så er man for længe det samme sted. Jo, det, ja. det, der, det der der inde i det der skovtempel, den, den musik, der kører... Ja, det er heller ikke lovsmål, det er den, den anden skovting, jeg ja, Det er den der, øh, hvor man farer vild hele tiden på tempo. Ja, det er godt. I hvert fald, der er noget musik, der er bestirriterende. Ja. <laughs> Sådan er det. Men det er selvfølgelig, det skal det være. Um. Det skal være, at man går rundt og nønder det hele tiden bagefter. Mm. Øhm, og hvad er deres? Jo, så har jeg lige øh, spillet og anmeldt journey, så det ved jeg ikke, om jeg vil sige rigtig meget om. I det hele taget har sådan, at jeg ikke sige så meget om det spil, fordi at folk skal selv opleve det. Kan man vinde? Det, men, det, det der, storste, er da skal man ikke sige, om det man spiller hun gerne okay. med. Sådan. Hvad er det? Nej, er det et spil? Jamen det, altså det... Ja, ja. okay. Øhm, men, men det, det er en, en... Det er en journey. Spille, ja, <laughs> en spillemæssig øh, øh, oplevelse og rejse. Altså det, det, er, det er sådan... De, de timer minutterer, så er det, kunne man måske sige lidt flower med historie. Og man kan, Flaver, altså, man kan altså kalde en spil som flower men med en historie. Ja, mm. det. ja. Og men, men det er også sådan lidt, uden at skulle sige for meget, en, en, en historie, som, som først giver en mening meningen, når man er færdig med det. Ja, det er godt, det er de bedste historier. Så, så sidder man, ah det var det, jeg lavede. Jamen præcis. Og det er virkelig, virkelig godt. Så er så... det vildt bare en drøm. Ja, jeg, jeg, jeg, jeg synes, jeg synes det er også, en enkelt ting, som, som ikke er en spøgelse på nogen måde, øh, som er rigtig fint ved det, det er, at man kan møde andre spillere øh, mm. i spillet. Og det er fuldstændig tilfældigt. Tilfældig. Altså, jeg, jeg, jeg mødte en, da jeg spillede igennem. Det kan jeg også sige, men det var så vist. Ja, er det, svært, det jeg havde fået det før. Det kom. Øh, og der, altså man kan ikke som sådan interagere med hinanden. Man kan synge. Til, kan man? Ja, man kan trykke på en knap, så siger man en lyd. Slash dance. Øhm, <laughs> ja, Men må man ikke bare løbe rundt i cirkler om hinanden? Eller? Jo, det kan man også. Men, kan man ja, ja, altså, og det, det er meget hyggeligt, fordi det er sådan lidt hej. Oh, skal vi den? Jeg gør den her vej nu, okay? Okay. Så. Nej, han blev bare ved med at stå og synge. Det var en ret kedelig møde. det sådan en twist, at du så forlod ham? Nej, fordi der skete nogle ting, som overraskede mig rigtig meget lige bagefter, så jeg glemte ham fuldstændig. Jeg tænkte bare, Hvad for fanden? Men altså, det var en rigtig god oplevelse. Både rejsen, men også... Altså, der sker nogle ting i det her spillet, som er meget fede. Se sidste anmeldelse så hvis jeg skal jeg ikke ved det. Er. Nej, ja, det hjælper heller ikke at se. Ej, altså, meget. Jeg har jo spillet lidt det samme men jeg vil gerne nit spillet så kan ja. jeg lidt bedre forstå hvad fanden der. det er. Ja, okay. jeg understreger også meget i anmeldelse som Lars også har påpeget måske ikke rigtig kan kaldes for en anmeldelse, men mere en varm anbefaling og en forklaring eller prøve lidt at fortælle hvad jeg har oplevet med det uden at sige hvad det handler om. Det synes jeg er en meget god måde. Ligesom. Jeg synes det er meget vigtigt at man går ind så det er spil, uden at have nogen rigtige forventninger om, hvad der skal ske. Hvad er du givet det? 505. 500. Hvis jeg ville give det 10 5, så havde jeg fået det. Er det det bedste spil i år? <laughs> det er i hvert fald 100% fra min top 3. Okay. Into er det? det, det Nej, ja, jeg holder fat i den. Er det, er det, er det, mm. Så skal du også have det. Jamen, det gør jeg. Nu det nu det nu det nu du har det er så også i anmeldelsen. Jeg tror vi får nogle gode diskussioner i år. Desværre skal det stjernemod Hans hvorfor Crater Kings skal med for noget sikkert. Er det er det mere? Ville han ikke kunne kunne ansøge? Nej, men ville han ikke kunne argumentere igen for at kærligheden skød? Nej, det har han stadig selv. Det har han accepteret. Han sagde det om hans sidste år. Okay. Men er det er Journey mere eller mindre et spil, end sådan noget som f.eks. de her æster. Jeg ved ikke, hvad du vi sige noget specifikt om det, men er det, det er mere et spil? spil? Er det mere et spil? Ja. ja. Godt. Er det mere eller mindre et spil? Kan <laughs> <En> vi <køter>, der <laughs> kan ikke stå? <laughs> skal man spille de her Ester, egentlig? Jeg har kigget det mange gange. Det synes den. jeg er helt bestemt, man skal. Det synes jeg også. Eller, ja. eller jeg vil sige, hvis, hvis, hvis du på nogen måde interesserer dig for, hvad spil kan være. Hvad kan man sige? Det som, som spilmediet kan, som intet andet kan, så skal du spille de her æster. Hvis du gerne vil spille et spil, der er er et spil, så skal du ikke spille de her det du faktisk mener, det er, at hvis du gerne vil vide, også kan være... Hvis du bare siger, hvad spil kan være, så, så er det jo bare ja, spil. ja, ja, spillet. Altså, ja, ja, ja, altså, ja, ja, ja, hvad de kan være, <laughs> udover det de er nu, altså... Hvad ja. det også kan være, fint. Ja. Uh, dinner Date, nogen der har ja. en anden planer, skal man også spille Dinner Date? Det ved jeg. Ikke. Det en mand der bare sidder og står og så spiller man hans underbevistede, når forsvindet ja. på den dag, der opkommer. Er, er det en indespilning? Ja. Er det udkommet? To to roligere. Ja. Det er så helt godt ud og jeg har bare så meget tid så jeg har ikke lige pikke alle de her små. Uh, Nå, det, det kan vi snakke om i næste podcast. Når vi der er faldet fra. Ja. det, hvor vi alle sammen sidder og prøver noget af, noget. det er faktisk noget det. Det er det gør vi. Så så snart der er to, skal komme. Åh, ja. oh. hurtig Jeg kan ikke spille at det er bare der. Snæs af det. Men, øh, det er Men det her ærste også på præsekonto. Har vi det? Altså, mm. man ind og okay. på det. Men, men derudover, hvad koster det? Oh. Det koster 8 euro, eller sådan 7 8, 8 euro. Ja, det er måske bare jo sådan en time til Nej, det er gennemført på en time. Jamen, jeg har hørt okay. nogen sige, at de brugte en time på det, men det er, det er jo man det. kan ja. far Ja, ja. få steder, men, men det er en ting, spillet spiller er rigtig godt til det er også altså at skabe ja, nogle det, stier, som fuldstændig ja. naturligt fører spilleren videre. Ja, det er, det, du, synes du, jeg... du føler aldrig, at du bliver ført i sted hen, men de gør det alligevel. De ja. gør det meget intelligent og udover ja. det så er det altså vanvittigt flot. Præcis. Og man bliver drevet ja. frem af sin nysgerrighed lige så meget, som man bliver ført, ja. og det. Hvis der forresten nogen lytterne her, der, der ikke ved hvad det er, så er det et, ja, et teamspil cirka, ja. hvor du bare går rundt på en øde. Men der er en stemme, der fortæller en historie, som er meget flot ting, og så er der sådan en monolog der køre øhm, Ja, i fragmenter op, op. og det der sådan er næsten mest interessant ved det synes jeg er, at, at selvfølgelig er der en historie som bliver så stille man siger, for mere og mere af men det mest interessant synes jeg er at, at en, del, en helt stor del af de her fragmenter er sådan lidt randomized du kan spille igennem to gange og få to relativt forskellige øh, ja. udgaver af den her fortælling og ikke kun historie, ikke kun øh, det der bliver sagt altså der er også Altså øh, det du finder Ja, i hvert fald et sted oplevede jeg to forskellige okay. ting. det har jeg faktisk ikke set. bemærket. Nej, øh, og, um, og der var også en skygge, som jeg så første gang, jeg spillede det igennem, som jeg ikke så Dem Det var der mange af. Jamen, som, øh, som, som, som øh, jeg heller ikke så senere. Så. Nej, men, men de, de kan poppe op, de kan poppe op ja. rigtig mange steder. Okay. Um, men det, det, det er, det er et rigtigt rigtig, det spil. Det, det er en interessant oplevelse. Det, ja. det, det er en, en øvelse i fortællet det er det, og Jeg, jeg, jeg, jeg, jeg, synes, jeg, altså, jeg spillede igennem første gang, og tænkte, jeg holdt op. Det var, ja. var pludselig. Var, hvad var det for noget? Hvad ja. skete der lige der? Du var forvirret. Og, og så spillede jeg det igen igen, og så, så kiggede jeg over skulderen, der spillede der. Jeg synes, det var interessant ja. alle tre gange. Så selvom det var en time, så brugte jeg det. Og, og der, det er jeg virkelig siger. ikke engang et spil. Altså, det er det virkelig ikke. Du kan gå rundt, og det, det. Ja. altså det. Ja. Du har ja, det der, når, når du går ind i et mørkt område, så har du en lygte, der tænder. Automatisk. Men det gør du ikke selv. Sådan, du ikke mm. interagerer med verdenen udover at kigge på den. Nej. Øhm. Altså også det mængde, man kan drukne, ikke? Jo, man kan ikke drukne og falde ned og dø, men ja. så, så fortsætter man egentlig bare. Ja, det har jeg faktisk aldrig brugt. Ja, men ja, men det, det, det er egentlig øhm. meget, meget sjovt, fordi altså, jeg gik og kiggede på nogle... Altså det er virkelig flot, øh, ja, helt, helt, det spil, der Jeg gik og kiggede på nogle klippevægge. Fordi de er vildt flotte, sådan nogle klippevægge. Ja. <laughs> Og så tænkte jeg ikke lige over, at jeg var lige på en, øh, en afsats. Så jeg tog lige et skridt for meget bagud, så åh, oh, nu falder jeg ned. Nå. Og så starter jeg det samme sted igen. Ja. Altså, fordi det, det er ikke noget, man skal Nej. passe men, på. Men det er virkelig, altså, man, man kan ikke kalde det her for et spil. Det er, jeg vil næsten ingen engang kalde det for et interaktiv historie. Det er en historie og en oplevelse. Det er virkelig det eneste, mm. det er. Og det skal man vide, når man, hvis man rent faktisk køber det. Ja. Så, det er som Metal Gear Solid 4. <laughs> Fuldstændig. Same game. Ja, altså, altså og, og det er måske for, for mange mennesker øh, mange penge at betale for ja. øh, den korte oplevelse. Men, Vi skal have glanskrisen over. Ja, ja, men det er også, at altså, altså, en, en film koster mere, ja. og en film er cirka lige så lang en oplevelse, og nok en, som oftest, en mindre interessant oplevelse. Ja, i en mindre unik oplevelse. Jeg man godt op i, hvis man kan lige spille. Nå, nå, nå. Hvis man godt der, der er, film, er, der er det her, og der er mange, der findes mange film jo. Mm. Men det, det, det undrer mig lidt, at det de ikke vil give mening at accept det. 5 euro, det kunne godt have været lidt Jeg tror måske, at altså, det i en situation, hvor det kunne tænke flere penge ved at sætte til 5 euro. Men det det er, jeg, jeg det er, også, tror at jeg, at du også, at stort set hele tiden på Steam. Øhm, for det er derfor, jeg ser det hele tiden. Mange, der kan være mange uden til, at det koster det, det nu koster, men det kunne helt klart have været på. Det er også bare, at de bare hævde op Det kunne lige så godt have været tror jeg, det er altid, der Ja. Jeg får faktisk været spille det er en lige Ja. Er der noget at sige om det? Det er folk, det er mega fedt. <laughs> Sådan. Og det er også Jamen. fedt at køre. Uh, historien er ikke lige så fed som mange andre ting, <laughs> men du er skidefolk. Mm. Og det er fantastisk klassisk. lækkert. Nice. Ja. nice. Ja, det er det min nu? Ja. Jeg kan godt springe over, hvis du ikke. <laughs> Jamen, nu har jeg allerede snakket lidt om Esther og ja. Green of Time, men altså, jeg har også spillet Need for Speed The Run. Uh, øh, det er det, du glæder dig så meget til. Ja, jeg var meget spændt på det, at det skuffede for meget. Okay, ja. øhm, og det betød egentlig, at jeg så gik ud og købte uh, Need for Speed Drift 2. Øhm, det synes jeg var meget sjovt. Øh, det, det var et, der udkom snit år. Mm. Øh, eller Shift 2, ikke Drift. <laughs> øhm, og det det, ja, det synes jeg egentlig var rigtig fedt. Så købte jeg også uh, Driver San Francisco, som jeg heller ikke havde fået for få spillet. Det er, det er interessant spil. Det er rigtig fedt, synes jeg. <laughs> det går snart. Det går stærkt. det, <laughs> det er faktisk meget mere interessant. Altså, da vi så det på E3. Hmm. Altså jeg var jeg var hurtig på E3. Da de viser det der frem med sådan og så er du i komma i hele spillet og det hele er en drøm så du... ja. Men det hænger ah. så godt sammen. Jeg, med ja, jeg, jeg, jeg var sådan helt okay. sådan jeg, jeg var så tenat altså jeg, jeg ville slet ikke spille. Det. Nej. Så kom vi ind og spillede lidt og så synes jeg det er helt vildt sjovt at spille mm. um, Og et det de eneste bilspil jeg rent faktisk har været god til? Jeg, jeg, jeg <laughs> vandt gang på gang hele ja. ting ja. ja. fordi man kan komme um, ud af bilen og bare flygte ja, nemlig. Nemlig. nemlig. <laughs> ja. um, og det syntes jeg var helt vildt sjovt og så altså det så rent faktisk kom ud Måden de får det der koma noget, du ligger må... op ja. til at hænge sammen, er fantastisk. Altså. Fuldstændig. Og slutningen genia, ja. Genia, ja. Genia. er genialt, synes jeg. For satan da. Så det, der vil jeg give Esvald ret um. Du kaster med biler. Ja. Med, din mind, med dit mind. Ja. Det er sindssygt. Du har også en battle, hvor, hvor du bare <laughs> sådan med telekinese kaster biler efter hinanden. Yes, det er, crazy. Det er fuldstændig crazy. Var nice Og jeg tror bare, de har, de har haft den der spilmekanik med, at man kan, gøre, man kan hoppe ud af bilen på den der måde. Og så jeg bare tænkt, okay, hvor crazy kan vi gøre det her. Og så gjorde de det super fucking crazy. Så kommer As. Ja, Hej, hej! Hej, hej! Kom gør hjem! Men kan vi så ikke lukke kontoret længere nu? Jo, jeg har ikke. Noel. Men uh, ja, så... Det, jo. Det er... også oh, så har jeg også købt uh, Gran Turismo 5, fordi det skulle okay. også wow. lige... Du har meget altså, spillet nogle Efter, er efter så the, så run, after spil. the Runs, jeg blev så skuffet over, hvad det var, og jeg fik så meget <laughs> lyst til et ordentligt spil. Et ordentligt bilspil. I stedet for bare at gå til og spille hot på syvende mere, øh, så købte jeg nogle nye, fordi det er altid godt at få nye spil. Yeah. Yeah. Så det er jo min gang igen. Yes. Du kædder, du kæmper. Sådan. Ja, <laughs> <laughs> uh, yeah. og derudover så har jeg jo også spillet... Det der er noget men det kan jeg ikke engang næsten høre, hvad det hedder. Øhm... Defense. Det er det mindste, <laughs> det er. Ah, yes. øh, det er og Det synes jeg er meget fint, men altså. Det, er så, synes, er lidt dumt. det er så lidt dumt det er, det, er også, det er også lidt dumt og lidt småt, men ja, men, ja det, jeg synes, det er meget fint, hvis man kan lide loot og Tower Defense. Øh, <laughs> og hvis man ikke kan lide som også dig. Ja, amen. <laughs> øh, men for nylig, der. Jeg har spillet blandet uh, World of Warplanes øh, fra Wargaming. Ja, der har spillet Alpha'en. Øh, det er nok det er mest det er virkelig et, et snedigt navn. Sådan som. World of Warplanes. Ja. Det altså, Lige nu er der World of Warplanes under udvikling samtidig med World of Planes. To konkurrerende MMO'er, fuldstændig næsten samme spil, bortset fra det ene er mere simulator end det andet. Ja, der er et, der et eller der har en Slash Dance-funktion? Øh, ja det er, det er faktisk, det tror jeg da. Det. det håber jeg er det, hold da <laughs> Altså Det er jo det det det ikke MMO'er, som man kender det fra World of Warcraft Det er kampe, sådan hvor der ja. er 15 mod 15 så, eller, så, World, World of Tanks World of Tanks, præcis øhm, Det er nok ja. ja, det er de samme, der også udvikler World ja. of Warplanes jeg, jeg kan godt lide det øhm, Men det er ikke dem, der udvikler World of Warcraft Nej Jeg vil gerne lave et spil, der hedder World of MMORPG. Og så er det et spil, der handler om at udvikle et MMO'er Og den, der vinder så skal man, så vinder man. Ja. <laughs> jeg godt spille, det lyder godt, lyder virkelig godt. Men jeg får lige også lidt det med, med flyspil, fordi så har jeg også spillet Microsoft Flight en lille smule. Øj, hey, kom uh, ja. på Hawaii. Hawaii. Nu væk fra Flight House. Simulator. Øh, der er ikke Twitter Towers på vej. Det tror jeg nok hedder en mat. Ja, det er der nok. Der er jo nogen, der skal et sted at træne. Og nu må jeg sige, at jeg har ikke fået så meget med i Microsoft Flight Simulator. Øh, hvordan det det, var det, det, ikke, heller, simulator? det ikke det hele? Det blev ja. rigtig, rigtig hardcore ja. på et tidspunkt. Um, ja, det var selvfølgelig lidt for start, men det blev bare mere og mere hardcore. Ja. De folk, der rent sådan men var, var det, ikke det ikke også? 10 var 10 timer i streg ja. og fløjt lige ud. Ja, men var det ikke også, øh, altså, det var mere hele verden, det var ikke sådan begrænset? Nej, det var sådan det deres, sådan, her har du en Boeing, whatever, og så altså, bare flyve fra det her land til det her land. Okay. Ja. I balancet rent valg. Og du tager at flyve fra det her land til ja, yes, yes. Jeg vil godt Jamen, jeg, yeah. jeg, jeg, Jamen, det. Og der var, du sådan, var så du, du, du kunne bare lænde med autopiloten og flyve til New York, helt fra New York. Så skal man næstfaldt man en anden som har en kop <laughs> Ja, smage af. Så sådrikt et kaffe ja, For at preservere et en. At tage en kraspbar med op og, og tage flyvturet. Ja, det er, skulle ligeså genialt. Men, ja. men hvad for fald Marcus Flight har trukket det meget tilbage til let tilgængelighed, fordi ja, de har fået nogle simulatordelen af dem også. Ja, øh, men men det er stadigvæk en simulator. Altså det er ikke det, ikke. det er ikke lige så hardcore. Nej, men der er stadigvæk øh, en masse satens knapper du kan trykke på. I, i, nu er der kun fire fly og to tilgængelige egentlig en gratis udgave. Men der kommer jo flere selvfølgelig. Ja, ja, selvfølgelig. Mm. Øhm, og det, altså, det er lavet til, at det bare bliver udvidet, og man kan betale for evigt for det. Så selvom det er gratis nu, så hvis du bliver, flyer entusiast, så, så øh, kommer du til at pumme ud. Øh, det ja. er helt klart. Jeg vil sige, at det er tæt på at være en simulator, men jeg synes ikke, det er det. Altså, jeg kan ikke sige det ikke, det Nej, det simulerer, jeg ved, det simulerer, men, er Ja, ja, selvfølgelig. Men, men i forhold til, at, kan man sige. Hvad, hvad, hvilket niveau du normalt holder flight sims op på, så, så er det under, under par. Det er, det, er, det er jeg ikke enig i. Altså, jo, men, men grunden til det lige nu, det er, de flyder er, og, er og den begrænsede, altså det er Hawaii, plus der også er det her med, der er sådan nogle air og sådan noget. Det ligger meget op til, at man skal bare lege, og det er meget mere fedt. Ja, ja, det men, men detaljegraden, altså øh, oplevelsen af simulator ligger også meget i, jamen påvirker vejret mig? Er der, er der øh, drifting med, med turbulenser og... Øh, flaps og ting. Altså, er der ja. alt sådan noget, jeg skal tænke over? Det, det, det synes jeg, betyder, om det er en simulator. Øh, mere end... Det, altså, men, men det er også det, jeg mener. Altså, altså, og, det, og det er meget mere simpelt, end det er i, i mange af de andre current altså, i For eksempel Rise of Flight er dit brændstof fysisk modelleret inde i dit fly. <laughs> ja. Så hvis du, jeg kan, hvis, du, hvis du dykker for hurtigt eller sådan noget, så kan den ikke nå dit brændstof eller noget mærkeligt. Nej, altså hvis du vender hovedet øh, i vejret på, på en Salman i Flight, så, så går motoren også ud. Mm. Altså, så det, det er også med, men det, oh, det er, det er højst sandsynligt... Det er nok ikke simuleret. Øh, nej, men, <laughs> men det, det er med. Altså, og mm. Jeg synes, det er fint, fordi en simulator skal sgu heller ikke have ja, altså, væskes altså. i sig. Jo. Bare for at, Prop, props i det hele taget for at prøve at gøre flysimulatere tilgængelige. Og jeg synes, de gør et skide godt arbejde med det. Mm. Øh, fordi det, altså det er sjovt og let at lande. Det har jeg altid synes med, med flygninger. Mm. Altså hvis man kan lave togsimulatere, <laughs> sender penge, ufattelig mange penge på det, så man må man også kunne brænde Og, også, og så jeg samlige ja. i, i de to ja. Er der det? Ja, det var det. Havde Dreamers, som i det vil se. Awesome. <laughs> awesome. Nå, okay. Men det var jo min flyspil, min bilspil. Øhm, <laughs> ikke flere. Min strategispil. <laughs> <No>. <laughs> <laughs> Hvor er det spillet? Jeg lige ja, altså, jeg har jeg, jeg spillet et 2. Uh, uh, men du sidder ikke, at du har aldrig spillet og spillet det langt langt podcast, Næsten. Altså, der er nogen, jeg ikke kan huske. Men, og det, det, det, det, det synes jeg også er interessant, men det er ikke det, jeg snakker snakke om, fordi Wargame, European Escalation, mm. det synes jeg er nice. Uh, det er baseret på, på Ruse-motoren, uh, hvor det med at jeg kunne zoome helt ind og helt ud, det, det var rimelig vigtigt for, for spillet. Uh, men så foregår det så i en hvad nu hvis-scenariet med den kolde krig? Nu, uh, det, det har vi ikke set Det har vi ikke set før. Hvad nu hvis det bliver en varm krig, jeg, på? Ja, præcis. Mm. Hvad uh, <laughs> uh, er altså, men det en karmflex? Hvad er det, hvis Kevin Bacon sprang på en tonbund? Men det handler ikke så meget om, om, om scenariet eller historien, der kunne være. Uh, det handler sgu mere om alle de enheder, alle de militære enheder, som, som begge sider har haft. Mm. Hvad nu hvis de kommer til at klasse? Altså, man, det er ret nørdet, uh, tanknørdet. Det spil. Der er, er det 300 eller 500 enheder, der er sådan noget i spillet. Ja. Øhm, og, og det er baseret på, eller det er ud over 8 øh, forskellige nationer på to sider. Øh, så der, der er ret mange forskellige enheder i det spil. Ja. Øh, og så er det et stort unlock-system, og du kan bruge alle de her enheder i multiplayer, men du kan kun bruge 25 af de enheder ad gangen. Så du skal ja. vælge et dæk. Og det er også meget interessant. Oh. Jeg har ikke fået spillet noget multiplayer nu, fordi det er kvæssigt. Det, det er real time, og Det er real altså, jeg synes, detaljegraden er god. Altså, du er du, du Normalt så zoomer man bare helt ud og flytter bare rundt på nogle, nogle tekststykker. Mm -hmm. Altså Her er min øh, T-80'er. Dem rykker jeg frem, og så er og dang, og man har recon, og man har artilleri, og man har antiluftskuds, så man har helikopter. Øh, der er ikke nogen fly i. Øh, er, er det nogensinde en fordel, at zoom helt ind? Øh, kun hvis du vil se den også med detaljegrad. Og så, det, natur, så det er bare sådan en til gameplay, som du kan ikke sådan sidde på der er da her, der er lige jo, men det, man, kan, man kan godt gå ned og så lave meget mere micromanagement. Men ja, men det men, er men, ikke der, også, for. men nej ikke rigtigt. Altså der, der er en del af os overladt til, til AI's skulle styre hvordan kampvognene vender ja. og sådan noget. Det, det prøver den så vidt muligt at gøre selv, og det, jeg kan godt lide at det ikke er noget man har direkte kontrol over. Det der med at jeg skulle sige til sin kampvogn hold fronten mod fjenden, det burde de selv kunne finde ud af, ja. og det kan de selv finde ud af nogenlunde. Fordi hvis, hvis de har kørt imod og så kommer de til at sidde fast, og så kan de blive Så <laughs> øh, sådan nogle ting er der også med, og jeg synes det det er super fedt. Og man skal sørge for at give benzin og ammunition øh, til sine, sine tropper. Amen, amen. <laughs> det er det. Så du har små lastbiler, der også skal køre frem og tilbage. Dem skal du micromanage til gengæld. Det synes jeg er lidt irriterende. Så fjenden altså kan vi få også ikke dem eller Jep, Dem kan de capture, sådan, så de får nogle gratis lastbiler. Nice. Og du kan også godt have fragt helikopter øh, til at være ja, det Jeg synes, det er helt vildt fedt, fordi man føler sig virkelig som commander. Ja. Øhm, og det, det virker meget, meget øh, troværdigt. Kan man sige. Og det, scenarierne er skidt godt opbygget og thumbs up til det shit. Det vil jeg sige. Men jeg glæder mig til at komme længere ind i det og se om der ikke dukker nogle problemer op. med. anmeldelse næste gang. Forhåbentlig. For Forhåbentlig. Jeg, jeg skal bruge mange timer på det. Jeg skal have ned i det her. Hun bruger ti, 15 timer nu. Lars. Ja. Yeah. Altså, udover de sidste par dage, naturligvis har vi spillet Mars Effect, mm. så, øh, så synes jeg, at vi skal gemme det til vores næste podcast og lave en god uh, Mars Effect 3 spoiler-cast. det øh, vil ikke gøre noget om ja, 6 Nej, alle, alle folk har spillet det om 6 måneder, så kan vi oh, om måneder. Ja, ja, ja, ja, ja. lave det næste podcast, var det jeg, sagde. Oh, no. <laughs> jeg Jeg glemte lige, hvem vi gør. Ja, præcis. <laughs> Men udover det, så har jeg faktisk på det sidste spillet meget ios game for jeg siger EOS, det handler på iOS. Det er hipster. Oh, Yes. Øh. Men øh, det er det at sætte sig foran en konsol, det, det tager lidt lang tid, og det gør det ikke at tage sin iPad eller sin iPhone frem. Så jeg har fundet øh, et godt Tower Defense, der, ikke er, der, der er godt på iPad, der hedder Central 3 Homeworld. Øh, jeg synes, at, at Tower Defense er meget simple. Og derfor kan folk godt tænke, sådan ikke laver vi lige og smider på, og hold kæft, hvor er der meget lort i Tower Defense på, mm. på Pires. Men Center 3, tre jeg spiller meget, som var ved at gennemføre banerne på alle de niveauer, og skyder, og man kan opgradere sin mægt, det dejligt. Før det der, som jeg også har anmeldt ved juletid eller noget, Space Camp, som jeg også spillede, så skal folk helt klart tage sig til at spille. Og så øh, ser det ud til, at jeg muligvis for fremtiden vil kigge lidt mere på, på iOS-spil. Oh, spoiler! Til spoiler, ja. Det her det er faktisk offentliggørelsen af, at Gamecast begynder at anmelde iOS. så det bare for nu, at er nødt til at gøre det. Ja, præcis. <laughs> men skal vi så ikke kalde det i os? I os? Jo. Eller, okay. En anmeldelse i os. <laughs> jeg laver anmeldelser. I, I os. os. anmeldelse Vi ja, okay. workshopper det lige op. Ja. Men øh, det er ikke helt fast, hvad det kommer til at hedde, Så kan man med. Eller kommer bare til at hedde er Lars, med anmeldelser, mm. og en telefon. <laughs> så det første, jeg glæder mig til, det er at komme ud, og altså, det er jo ikke noget, jeg har spillet med. Jeg glæder mig helt meget til at komme til at spille Zombies, run, Ja. Yeah. som handler om at løbe i virkeligheden. Og, og zombier, du skal ikke sprøje landmelsen. Hvis, hvis, hvis, hvis folk muligvis har set mig på på lave så, så løber jeg ikke så meget. Uh, men det skal jeg til nu, fordi jeg er helt sikker på, at det eneste grund til, at jeg ikke løber, det er, fordi jeg mangler sødsangst. Mm -hmm. øh, og hjertekarsygdom er, er, er man ikke skræmmende mm -hmm. nok til, at det og at løbe. Men zombies, det skal du nok gang i ja, ja. Jeg skal have Det er det vigtigste. Ja for helvede. Mm -hmm. Sådan at ud og noget sweet tweet. Kan godt en god, god Det er spændende at kigge på. Mm -hmm. Det oh, ved jeg, jeg Også noget lavet det et godt Mario, er det det, der det, Er det der det, der er kameras. du det det, der kameraside? Vi han. har sådan et nyt, nyt crazy Cam, camera, vi skal prøve at bruge. Ja, okay. yeah, selvfølgelig skal vi bruge ja. det til det. Har man Hvad er den første? Du har lige fået den idé? Nej, Allan han sagde det også. Det er sådan en kamer güzel, et kamera, ja. ja, man kan sætte på af ting. Har vi crazy Cam, Vi har crazy Cam. Man kan have uh. sætte alle kamera på Ja, men det er det kamera, der er ladet til det. Så Skal du ikke køre sådan en eller anden halsbånd, han kan prøve med en pind, der går ud, så kameraet bare hænger foran Lars' sæg. Det kan jeg ikke indrække, hvordan det er. Nope, not yeah. bedre yeah. <laughs> end min Princess Peach performance <laughs> fra mm -hmm. i går. What a Princess Peach. Ja, Jeg er da æst, der ikke har set noget. <laughs> du kan sidde nu og se det. Det er rigtig ja. godt. Øh, det det smiller ikke spørgsmålet. Jeg troede det kommer til at ryste lidt på hovedet. men det er... ja. Jeg har det dårligt. Jeg føler mig beskidt. Jeg synes, i stedet skal, skal vi have så sømbit at komme ud i skrattesvand. Jeg vil gerne have det. Okay. <laughs> er det, det er ikke... Vil du be det en fesis, du? Vil du bare gerne med <laughs> i skrattesvand, Christian? <laughs> ja, jeg kan han, have det i <laughs> skrattesvand. Så husk også på, at i hvad vi laver i fremtiden, for det bliver vildt nu, tror ja, jeg, vi er til. Altså nu, nu sker vi er tager sammen. Altså, nu sagt, faktisk, vi varmer op. Nu, er vi op. nu er vi spurgt spurgt. skal vi måske en bundet podcast. Og vi skal en podcast. Aaai, ikke gør noget podcast. Nu er han ikke men, men sådan lige sige, vi har fået en, en ny påhølle, der står for ja. for, øh, for stand. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, så får vi mere gang i stand. Ja, props til, til ham der. A er jeg, er, er jeg har ikke givet ham et gengelsesnavn endnu. Ej. <laughs> så jeg kan krydse ja, det. Ja, ja, I har, I har vel måske bemærket, at der er begyndt at komme stands i programmet nu. Det er fordi, vi, <laughs> oh, men, vi der er virkelig, der er kun været til jævne. Ja, ja. Sig. Ej, men der var to, skal vi have den her. Eller måske der var ti. Virkelig, virkelig. Det kan være med grund over Tommy, med den er realeret. Men ja, det er det, er Alexanders fortjente, fordi vi har fået dogne til at leve stands. Så det har han ligesom påtaget sig det, det er godt, det, det, det, det er dejligt, det er sjovt, okay. og der er lidt nødværdigende, synes jeg. Dejligt, de er nødværdige, er Det er øverligende lige at de bliver nødværdige. Ja. Jeg plejer at af dem, der gør noget ting med mig. Ja. Smæk, så skal smæk, Ja, eller til at lave andet wealth business. Men er en femårske. vi tager lige en ja. kort pause, men ja, er der opstæt, så er der mere jeres jeg skal putte op der. tilbage. Tak. Vi har lige en pause. Ja. Jeg har lidt vivien i en kop. Det <laughs> <Ja, okay. laughs> godt. Okay. Okay. Bandrock. vi vil snakke lidt om hvad der kommer i år. Hvad vi, vi, glæde vi glæder os til. Ja. 100 altså, ja, så gøre det i, ja, jeg skulle lige sige, i hver podcast, der nogle i, i næste podcast, og <laughs> Ja, hvis det er en halv år, så skal <laughs> ja, der kommer en <laughs> podcast til i år. Altså næste og podcast give det er, er give ja. <laughs> det er derfor, at det er god, det er godt at til det her, synes, ja. så vi glæder os til. Mm -hmm. øh, vi, kan, vi kan nævne ting mere lige ja. ja, Kun en ting mere. Ja, så kan vi lige. Okay, Jamen, det er det okay, det. Okay, så kan også lidt rundt Peter Peter hvad okay. Jamen. Dels fordi, at jeg lige har fået sikret mig retten til at anmelde det øh, gennem en, en længere, jeg ikke diskussion, men en meget sølle forhandling på min side. Diplomati, Og der så forbarmede sig over mig til sidst. <laughs> øh, så har jeg har fået sikret mig retten til at anmelde Dragon's Dogma, når det kommer den 25. maj, Den jo er Capcom's store øh, open-world RPG-satsning. Uh. Der er styrelsespil mm. nogensinde, hvis nok. Vi har pænt Skyrim. Ja, på en måde, ja. Det, det er i hvert fald, de prøver at sælge sådan. <laughs> um, men det glæder jeg mig til, jeg har set rigtig, rigtig meget fra det. Jeg tror faktisk, jeg har set alt, hvad de har vist fra det. Um, at jeg de bl.a. havde haft sådan en 2-timers stream med, med Capcom og instruktøren øh, af spillet, som jeg desværre ikke husker, der har også de bans navn til. synes jeg. Ja, selvfølgelig. Um, og, og det vil sige, der er trailers, rigtig fede ud og er lidt i sådan en uh, action-pack, der man fly, hænger på en grift og flyver rundt og drænder og alt noget shit. Og <laughs> den der 2-timers stream har også de der moments. Altså spillet handler sådan lidt om, at der er alle de her øh, fabeldyr på en eller anden måde. Som sådan. Og en gift, en kimæer og alle mulige ting, oh no. som, som du skal have slagtet. Det Sådan lidt sjældent, at der også sagt det. Men det er altså et open world at så derfor er der selvfølgelig også en hel masse quests, der ikke er sådan noget. Um, og ud fra den to timers stream, hvad jeg har set, at det ser ikke fantastisk ud. Alt dialogen er voiced, men det synes at være rigtig dårligt voiced. Og jeg så flere gange nu den stream, hvor det var sådan, de kom op sammen med en fyr og siger en, I have something for you to do. Jeg siger, yes. og så yes. Jeg dialogen bare så bare go do this oh. um, så det virker meget sådan lidt generic nej japansk ja ja, men der er selvfølgelig også en main quest og er der er en masse missioner som involverer andre ting end at dræbe drager og kæmpe og sådan noget um, og, og den ser sådan set altså rimelig velproduceret ud um, det, det, det ser, det ser flot ud, det, det ser meget japansk ud også um, men jeg, jeg ved hej fortsæt Ja. men det, det ja, jeg ja. Jeg håber rigtig meget på, at det bliver godt, men jeg er lidt nervøs for det. De gør nogle rigtig, rigtig interessante ting med det spil, blandt andet deres Porn System, det skal siges, det er jo p Det er stadig forkert. Ja, ja, det skal nej, nej, nej, vi sgu have rettet. Det er japanere. Ja, ja. men, men det er dybest set, øh, i modsætning til Skyrim har du rent faktisk en gruppe af adventures, du render rundt med. Og de fleste, jeg tror du kan have, tre meter i eller noget den stil og de to af dem kan du så bare hyre som de render lidt rundt random i verdenen og så kan du snakke med dem og se uh, hvad deres level og hvad deres class og hvad kan de og så kan du hyre dem og den sidste af dem er sådan din mainporn, som... som <laughs> <laughs> <my> main <laughs> Ej, nu. Det, det, det bliver ved med at være sjovt for altid. Um, men men han laver du som selv, eller hende laver du selv? Ja, du laver hendes vej, um, der kan det gør Ja, selvfølgelig skal jeg have en kvinde i Jeg vil ikke spille som en kvinde, mere jeg vil gerne have en kvinde med mig. Um, hende laver selv, og, og, og bestemmer Klaas og alt sådan noget. Og den den porner med dig hele skiden ved dem og level <laughs> up. Hvad er det? Porn? I don't know, det er japan. Det er der en porn shop? Det vil ikke går porn op i lettet. Jeg tror det, det var sådan noget mere. Gang. Det lyder garanteret meget bedre på japansk. Porn, er det, ikke, er det ikke det ord, du er bundet i skak ikke? Jeg mener, at vi egentlig er det. Skal vi ikke bønner? Skal vi ikke bønner i stedet for? Bønnersot, eller hvad man kalder sig det. Sige bønner. Men <laughs> Men øhm... Ved, men bønder. den... den, den... <laughs> Den undersåt, eller bunde, øh, leveler ligesom dig, og, og du kan ændre at klare løbende, og du kan give dem nyt gear på og sådan noget. De andre gør ikke, de leveler heller ikke, så dem skal du hele tiden udskifte. Ah, um, så de hælder? Ja, det, det, det kan du sikkert også gøre. Um, det er også godt. tror også hvis, hvis de dør, tror jeg faktisk, at de er døde. Mm. Ja, det har jeg døde, um, Men din, din main undersåt kan du i hvert fald hente tilbage, uh, så, men de kan godt døde, men så, du kan hente dem på nogle måder i hvert fald. Um, men det er sådan, de ikke bare reviberte efter kampen. Ja. Uh, men det, der sådan er interessant ved det der system, det er, at du kan, du kan tage sådan screenshots ind i spillet, og så kan du share dem via Twitter og Facebook med sådan lidt tekstbeskrivelse. Men samtidig så kommer de også ind på sådan et underligt netværk, de har ind i spillet, hvor du nærmest kun bare en browser, hvor du kan søge efter andre folks Efter porn? Yeah. Altså en browser efter yeah. Ja. Yeah. Nice! Men så kan du søge efter andre faktisk undersøtter, og sådan, så kan man tage et billede af sin og skrive sådan, så sår så der noget om hvad level der er, så kan du skrive sådan et Hey, det er my undersøge, <laughs> <laughs> um, og så kan folk hyre dem, sådan, så de kan bruge dem, mens du ikke spiller, eller måske endda også mens du spiller, det tror jeg Og så når de så kommer tilbage til dig så har de levelet eller tjent nogle penge eller et eller andet. Det der så også er endnu mere interessant ved det er, at hvis lad os sige du, du helt i samlet har lavet en eller anden karakter, eller en undersøgning, som, som du hyrer ud til en anden spiller, og han så bare tager det med på crazy eventyr, og osv. noget er måske en hydra, eller eller lang tid før du egentlig ville gøre det selvspillet, Når han skal komme tilbage til dig, så har han lært noget om, han kæmper mod det man Så hvis man begynder at sige til dig, sådan, hey, go for det her eller hvad den er. Det er generelt godt råd. Ja, ja, ja. Men lignende bitrun skulle være lidt tricky, fordi det er jo bare er en bokser rød igen. Ja. <laughs> men, <laughs> men så lærer det nogle tricks, som de kan øh, fortælle dig om os med. Du kan også indstille i spillet, hvor meget hvor meget, hvor meget de skal snakke til dig under for de snakker rigtig meget til dig normalt. Det er sådan hele tiden sådan, I'll distract it, I'll hold its arm. Eller sådan, så sådan, ja, go, go for the leg. Japansk aktsanger. Jeg har hørt faktisk nogen Go for it. Hejro! Hejro! Jeg vil sige, jeg så i intro. Jeg, jeg ved ikke om det her. Jeg ved ikke om det her var midlertidigt. Mm. Jeg ved ikke om det var midlertidigt i voiceover, eller, eller mm. voicesinger karaktererne, mm. eller ej. Men nu har jeg set det i så mange videoer med så lang tidsmål, hvor, at jeg tror det er de rigtige øh, ved at I introvideoen, der er sådan en masse der snakker, så altså, det er sådan man drager dig medkommen. Mm. Ligesom i Skyrim faktisk. <laughs> Bare jabber. Ja, og så. Nogle af dem snakker sådan, okay, der er nogen, der snakker sådan lidt hirjihiri, -hir -hir", sådan meget britisk, og, og så, så lige inden dragen kommer, så kommer der en tykmand løbende og sådan... The dragon is coming! <laughs> og det lyder så underligt! Og det lyder sådan helt vildt meget, som en japaner, der sådan fonetisk bare har fået viden, hvad han skal sige. <laughs> og det oplevede jeg flere karakterer, der lød sådan, og det kan også være, at de kan bare undskylde med sådan en navn, det er bare en eller anden folk snakker med alle. ligesom i Skyrim. Hvor alle snakker sådan om de fucking gode personer af Anders og ja, så må de Ja, men, men ja, det, det, det, det så det lovende ud at spille potentielt, og det er faktisk helt flot. Så er det er sådan en make-or-break-spil, der, ja. der kan skubbe genren eller falde ja, på gulvet? Og, og det ender nok med at gøre begge ting. Fordi jeg, <laughs> altså, nej, jeg har set ting fra det, sådan, altså bare sådan, så simpelthen som animationer. Jeg har set forfærdelige animationer i det spil, og jeg har set helt fantastisk flotte animationer i det spil, altså monstrene og sådan noget. Og det er sådan et, jeg, jeg ved det ikke, af det er. Altså, det, det er det, det bliver både godt og skidt. Så lyst til, kan lide Japan. Skidt, hvis man ikke kan, tror jeg. Så det er det, jeg glæder mig til i jorden. 25. maj 2012. Se vi det? Look forward to my review. <laughs> <laughs> Sissy? Ja, jeg er overhovedet ikke uh, lige så indgående viden om det, jeg glæder mig til, som Peter har. <laughs> jeg tror, vi nød, har nødt til at spille alt for meget. Det <laughs> lyder mm. lidt. Ja. Øhm, nej, men jeg, jeg glæder mig til, at endelig så kommer I Am Alive. Så øh, jeg har fået mig, øh, da jeg også skal få lov til at have yeah. Ja. Jeg ringede jeg. til alle, og sagde, please. <laughs> Nå, er det, jeg, og, jeg har slet ikke tjekket, er det udkommet ja. i Europa? Jamen, det er, jeg, jeg, er Det Xbox, ikke? Xbox jo, jo jeg, jeg, det kom i USA som en del af house party, men house party er jo også en ting her i Europa, så det må vel være kommet på samme tid. Jeg har bare ikke fået tjekket det. Jeg har Nej. faktisk ikke været inde på Marketplace i lang tid. Men jeg glæder mig meget til det, med, men også sådan lidt med forbehold. Altså, nu det bliver så godt, så man håbe ja. og kunne ønske, det ville være. Hmm. Men, øh... Det ser interessant ud i hvert fald. Ja. Det med den meget øh, begrænsede, hvad man til forhåndighed ja. sådan noget. Ja. Vi, vi snakkede meget om det i, i går, ja. æ, Sisse. Um, og nu, nu snakkede jeg meget negativt om det også, men bare sådan for fra, hvad jeg har hørt og set fra spillet. Men jeg vil så samtidig at sige, at jeg har helt klart set mig spille. Mm. Spændende. Altså jeg synes, at kampsystemet i hvert fald virker bare om det er interessant. Ja, om ikke andet så... Vildt langt noget spejl Ja, præcis. Altså det der med, at man, man går ind i situationen, altså går ind i kamp, uden du nødvendigvis har ammunition i din ja. pistol, men du kan stadigvæk bruge den ved at true. Ja, ja. Og, og det er og også bare det der med spørgsmålet, hvor, hvor, hvor aggressivt du vil være overfor dem. Hvor meget, fordi du, du startede mm -hmm. med sådan en kampstation, hvis du har spillet dummer så og sådan, dem til at komme tællere på dig eksempel, eller sådan noget. Ja. Altså, det er sådan Jamen det er det. Og det er rigtig flot, at download spiller der. Er. Er ja, dock and cover en taktik. Vi det tror jeg Måske runaway screaming. screaming måske det. <streaming, laughs> <måske. laughs> Road. Ja, jeg, jeg glæder mig også til at, at se. Drop'n Rogue. Til at frem til en Ja. Ja, som altså. vi har anmeldt med, med, med, med dybde og fortæller noget om spillet, og ikke bare, det er pænt, vi skal prøve det. Yeah. <laughs> det, <laughs> det er jo det eneste, vi nogensinde laver <laughs> ja. Ja. <Grimlig> <laughs> det. Ja, grimt det skal ikke prøve det. Det er i hvert fald det mest desaturated spil i mange år. På ja. mm. <laughs> skal vi ikke så meget op i detaljer om spillet. Det er lidt mere... Ja. Jeg kan godt lide det, jeg kan ikke lide det. Ja, altså, det er jo sjovt, jeg er, er super på tager jeg af, det er ikke team. Det vil sige, at jeg har set screenshots fra, der er spillet, der synes, spil, som om det var sort-hvid. Simpelthen bare, fordi det er så voldsomt desaturatede. Ja. Og det synes jeg faktisk er ret fedt. Ja. For man gør det altid lidt i sådan moderne shooters, hvis der ikke er så mange farver, så er det realistisk ud eller sådan noget i den stil. Ja. Men her er det bare gjort så ekstremt, at det sådan bliver et stilvalg. Mm. Det synes jeg er helt fedt. Det er The Road. Nemlig, det ligner The Road helt meget. Ja. Bortset var de ser mindre fedtede ud. Ja, ja. de kunne faktisk ja. godt være mere fedtede ud. er meget fedtede, ja. fedtede. Ja. Jeg så faktisk The Roadies over det ved, fordi jeg troede, at skulle være hele vejen igennem. Så fandt det ud af det, fordi mit fjernsyn kunne ikke tage Blu-ray. <laughs> jeg er ikke sikker på, at den bliver dårligere det? Det, det, det. var vildt deprimerende. <laughs> altså meget ja, det det altså, er er mere. Det var virkelig noget jeg, flot. Jeg, jeg, altså, på, er god jeg, jeg, jeg kendte en person en gang, da jeg var. Jeg, det var for mange år siden, der, der, der havde jeg med en, som, som, som sødte The Green Mile for første gang, og hun kom på en eller anden ved, og så sette den i sort-hvid. Mm. Og så troede hun, det var sådan et eller andet sådan. at der ville lave spin. Altså, der var en eller grund, som hed The Green Mile, og det var sort-hvid. sådan. <laughs> at det ville komme noget grønt på en eller anden ting. Yeah. Og så snakkede <laughs> hun med mig, og så sagde David, hvorfor hedder den The Green Mile? Et gange af grøn. Hvad? Hvad? Er det jo sort-hvid film? New <laughs> her mind, der er til sort-hvid igen. Årh, <laughs> oh, det er derfor, den hedder, det er den hedder. Nu giver den mening. <laughs> ligesom Starships og Troopers. Og Garfield. Ja, vi ikke når vi i den podcast. Uden? Nej, Freddy, Vi skal se Lesbian like like Vampire yeah. yeah. Det fast, når vi starter. Åh oh, yeah. ja! Den er så god. Den kan jeg kun falde, varmt. Ja. Og håber, det et vi starter vores, vores filmpodcast, ja. Ja. som ikke har noget med Mingle og ja. hans at gøre. det bliver ja, vores super. Nicolas Cage podcast. Ja, om Cage. Ja. <laughs> <Maria> <laughs> In du the cage. Årh, oh, jeg hedder den. Ja. <laughs> du plogter deres podcast. Hvis du godt kan lide noget med film, så hører du med film. Så noget med film. Det er virkelig ekstremt præstitivist. Ja. Hvem er den, der hedder Nød om film? Jo? Ja, ja. Noget med film. Noget, med film. noget med ved film. Mikkel Lola eller Johannes type. Ja. Jeg hørte de første par minutter af anden episode af deres podcast, hvor Johannes startede med introduceret dem som Lola eller Vards. <laughs> oh, så bliver vi op meter ad. over en rød ja. <laughs> I know. Jeg har besudret for nu, at jeg vil bare, jeg vil bare høre den i <laughs> Det <var> altså... <laughs> ja, Nå, hmm. øh, Christian er noget, du glæder til. Ja, der er der er mange ting, jeg glæder mig til. Kun én ting. Der er kun én ting, Ja, men der er mange ting, men... Øh, <laughs> altså, ja, nej, høj, det, det, jeg, det er kun ja, én ting. Jeg, jeg, jeg vil jeg ville gerne sige StarCraft, men det, det er jo ikke sikkert, at det udkommer kun inden for, en, for ja, at nu se. Kun sige én ting. Okay, jeg glæder mig helt meget til Heart of the Small. Jeg synes selvfølgelig forstå, det er i dag, hvad vi får med, eller nej. Jeg er også okay bedre til at spille der... Vi har kancellet i år. Altså det er jo det er jo. Ja, det er jo talt, det jeg tror ikke det blive kancellet. Det må ikke. Det er ikke kancellet. Vi har vi har skubbet. Vi ikke skubbet penge. Vi ikke tjent penge på det her <laughs> Det er faktisk til et punkt, hvor jeg glæder mig mindre til spillet og glæder mig mere til at se, hvad det gør for E-spøg. Det gør jeg faktisk. For <laughs> Ja, det er ganske sådan start. Jeg glæder mig rigtig meget til kampagnen. Jeg glæder mig stadig meget til kampagnen. Ja, nu var jeg også, nu var jeg lidt skubbet over kampagnen i i, i toren. Det er det nu. Ja. Og de plejer også at være lidt plader. Det er kun Christian, der kristne der klistrer. <laughs> nej, oh, no. så af, ja, hva hva der er Peter? Kerrigan, hun er The Queen, det Du skal ikke bare nævne titler. Det, det, du kan uh, også sige, Jim Rayner er... Uh, the Man? du okay. okay. Nej, nej. Kaman Er god Jim Rayner? Nej, ej, Han styrer Jeg så Mars i to som så må han det er bare en titel eller Doktorerne. Ja, ja, <laughs> det er, tåren, du er så to, eller binder du Heart of the swarm, så, ja. er to. Så mener, så, ja, du mener, jeg, har to i navnet. Wings of Liberty. To. In In is, so du du stryk stryk stryk heart det også to i, i navnet. af to, har of Du har to i Det er jo ikke udkommet. Christian Tobak, Det var faktisk god <laughs> ja. Det var sødt. Jeg glæder mig meget til, til, til Starcraft 2 uh, the Swarm. Altså, selvfølgelig de nye enheder mm. og hvad de gør ved multiplayer-spillet. Uh. Um, fordi jeg går ud fra, at det de har gjort, det er både for at shake things up, men også for at, for at lave... Altså det bliver med balance, altså. Altså, ja. kvalitet løftet fra Starcraft til Blood War ja. var voldsomt. Ja, ja. Og hvis det presterer bare noget i nærheden af det, så bier det. Ja. En fornøjelse. Men samtidig så havde jeg også meget svært ved at forløbe mig med, med de nye enheder efter. Ja. Det var fordi, vi nemlig næppe været ved med i det hele. Ja præcis. Ja, det er jo der for de der luykers, det var pis i ørerne. Men det er jo sådan, men det er jo nu sådan en sådan hafsvand. Hvad tror I, der kunne ske med, med Starcraft Esporten? Altså tror I alle eller næsten alle rykker med at tage det i form af? med det sager. Det, det, der det er koreaner, de har ikke så lang tid det. er jo der holder fast, altså, nej, ligesom der er folk, der har en egen e-sport-television. Nej, nej, Altså, nej, nej. De, de bliver nødt til at gå videre, fordi altså, de kan ikke blive stående. Det kan godt være, hvis du vil. Ikke, ikke, ikke, ja, altså, altså, det, det er det samme med e-sport-televisionen. Det kan vi. De, øh, så startede jeg øh, min egen e sport før. Samtidig vil jeg også synes, det kunne være interessant. Potentielt er det jo to meget forskellige kampe, der kan komme ud af de to. Spil. Altså det, det kunne være meget interessant, hvis det var sideløbende, hvis, uh, hvis der var nogen, der spillede begge. Altså at altså, altså, skifte kamp for kamp, ja. gamle nye, gamle, nye. Det var det uh, interessant, men det var stadigvæk dumt. Ja, det ville vil dårligt for e-sport, fordi det ville altså, skabe to communities. Ja, det er en ja, ja. skabende forlige. Men det er der jo Ja, e så derfor skal det er sådan, to, er forskellige spil. Ja, det ligger til, at uh, Bulgård snart holder op i Korea. Der er mange af de der, de dør jo, de lever ikke sådan nogle i Nej. Og der er mange af de der oh, største det er mere, mere og sidste podcast. <laughs> this, de er begyndt at skrive Ja. Men altså. jeg vil også lige sige om kampagnen. Flash. Øhm, Bisu. Stork. Stork. Stork. stork. Er Peter May? <laughs> ja. <For Erle> <laughs> <laughs> er en første, der fik i gameplay stalk der... Stork? Ja. Hvor er det første? Han ikke, er noget han er meget Han er meget Man kan ikke gør det i bestemt form, når det kommer. Okay. Ja. Men øh, kampagnen i har det Jeg glæder mig rigtig meget til at se hvad der sker med det er et opdateret sådan Det har jeg også set. Ja. Altså jeg er, jeg er Men jeg men jeg glæder mig også til at se hvad, hvad altså hvad de gør ved det opgraderingssystem og sådan noget fordi det virker det virker sådan. Jeg, jeg først gang jeg så det kommer med med at øh, du opgraderer Carrigans evner specifikt mm. Det der er så at det kommer med tænker jeg bare fuck så vil det ikke det Warcraft tre. Det, det... Nej, men jeg synes det virker meget øh... naturligt også, det med at det søgte evolutionen, evolusion eller så det typiske altså, de regler Det er faktisk at det opdateringer. Det øh, god ja. mening lige på World faktisk. Ja. Hvordan, hvordan? Hvordan? Altså hvordan er det? Når søge har brug for noget, så DNA'er de sig frem til det. Ja. Nej, kan... det, det er slet ikke det jeg kritiserer, altså, fordi det. Nemt er... hvorfor det at Carillon bliver en Warcraft 3 unit. Ja. ja. Og det, det, det er det jeg også, men det giver god mening. Ja, men det tror jeg, oh, jeg... ikke. Nej, men det skal altså, ske. De, men jeg ved ikke, hvis tror jeg det. Historie, det gøre. De missioner jeg havde den mest i Wings uh, uhinsibility, det var det var dem, hvor man styrede få enheder rundt. Altså det er den den der type mission. Det er det, jeg elsker der... mest. Stryk, ja. Ja, ja, Men det er også fordi at det ved... så var som uh, enemy unknown. Altså dem, <laughs> det der vil jeg med. Yeah. Mm, dem jeg ikke kunne lide, det var dem der ikke havde noget som helst med historien at gøre. Altså det var de ja. missioner i sidemargen, så det er det lige derom læver så længe der havde noget med kampagnen gør. Ja. Men det var problemet i uhinsibility, det var det med at de lige som taget den her historie og så valgt okay. Vi blev nødt til at lave det over tre spil, og så kom historien til at være sådan en udværende vagnende Og det var sådan, ja, hele to år, Wings Blipty var nærmest sådan et setup ja. til en enkelige historie. Øhm, der, men jeg vil også lige sige om de der, de der missioner, hvor, hvor man styrer få enheder. Altså mm -hmm. hvis du prøver at spille dem på Brutal, ja. så kommer du fucking til at have dem. Altså, jeg har kun spillet dem på Hard, er det klokken ja. god Altså Brutal, der, altså det, det er sådan noget med, okay, vi okay, okay. fucking tog han lidt for meget skade, så skal jeg starte nej, det, du lærer, det, er det er jo bare videre for mig. Og det, du lærer, det er jo micro-management. Det, du lærer jo micro-management, hvilket er en enormt vigtig egenskab i et online-kamp, ja, som, er som, er som jeg ikke, som jeg ikke Så Men jeg synes, det er vigtigt at, at de laver nogle, nogle baner, der rent faktisk viser spilleren, det her, det er ikke kun strategi-units derhen. Det kan mm. altså også blive, fem units kan jeg klare, Rigtig meget, hvis du den ned hele vejen. Det er rigtigt. Jamen, det er, det er selvfølgelig rigtigt. Det har en værdi på den ja. Men fuck, jeg havde den. <laughs> det er Det tror mm. jeg. Jeg har ikke fået et ja, det er rigtigt. Det skal jeg lære mig lært. Altså. Ja. Men øh, Lars, hvad har du øh, sat frem til? Jamen, altså, det, det, det byder så ansætligmatisk, som at sige, at det, jeg glæder mig allermest til i det her år, det er at komme hjemme og spille mere meget spektralt. Ja. Fordi at... Jeg har ikke noget i mit skum, der som virkelig siger, Fuck, jeg glæder mig til det, er fordi at alle blisterne bliver også fordi skudt til 2013, før jorden går under, mm. eller efter jorden går under, og så er det ligesom, same old, same old, så jeg vil nyde det sidste, reelle computerspil, før jordens undergang. Og mm. du er ikke en Assassin's Creed-guy, vel? Øh, altså, jeg mangler stadig at spille Revelation, sværtig, Så ja, ja, ja, jeg, jeg regner med at gøre det i aften. Jamen, jeg har kun lige spillet en time, det... Men med at starte på det i aften. Ja, præcis. At... Hele Ja, <laughs> <laughs> yeah, altså, Jo, jeg skal spille lidt ud over men ikke at spille bedre mig selv, mm. der, jeg har ikke siden release. altså jeg har virkelig heller ikke spil med releasen, så skal jeg bare gøre også. det skal jeg det. Nej, men jeg vil også gerne spille det, men... Tre en til Nej. Jeg, altså, altså, nu skal vi ikke snakke om et spil, som, som, som fordi man kunne snakke et spil. Ja. Men jeg vil lige sige nej, og så Round vi ikke ja. det. Så vil jeg sige var nej Joe. Næste gang så kan vi videre. Men nej, jeg glæder mig sindssygt meget til at se, hvor Marksvæk bringer. Som sagt, i det tidligere segment af den her podcast, så synes jeg ikke, at præmissen var særlig tinkling med at uh, jordens fate. Uh, ja. Hop Joran, den er fuldt af mennesker og mennesker er så altså. Get over it, hater. Mm, hvad vil det så hedder Elkors, hvis det så, nu, kan, nu skal jeg jo ikke begynde at spøgele, men jeg har allerede, uh, som Shepard, solgt en af rasernes hjemplanet for, for, for, for hjælp. Hvis det var Elkors, så... Det nævner jeg, jeg nævner ikke. Jeg nævner ikke hvem som er, der bliver invaderet af Reapers på grund af, at jeg beste. ikke gav Det er den hjælp. bedste race i hele det spil. Altså, det jeg, fik, er, jeg fik Personal gain. Det er den gain. bedste race. Oh. Oh. Oh. Aaaaaaaaah. Oh. Læk <laughs> <laughs> uh, jeg... Nå, er det din tur nu? Er det nu så for mig? Nå, kan du sige noget mere? Nej, egentlig. Okay. Værsgo Tommy. Apropos og ikke apropos. Det skal være kæmpe været, han bestemmer, hvornår der sker noget. <laughs> så glæder jeg mig til næste hit med. Oh, oh jeg ja. forhåbentlig. Det var jo ikke så dårligt. Jeg skal køre, det ikke lægge jeg er uh, kommunist for. Kommunist. <laughs> ja. Komunist. Uh, det er en eller anden dybt, som sikkert også til finer. Men uh, jeg er ikke, jeg har ikke fulgt så, så meget med. Nervøs, jamen, jeg har ikke fulgt så meget med hitman, men det er sådan lidt. Jeg har du spillet bladmane? Ja, det? ikke meget. Det er den lidt godt. Man. Rigtig godt. Med alle Hitman er godt. Det er svært at lave hitman. Hitmanen ah, tog at det var dårligt. Ej, det spillede jeg ikke. det, spillede Men har der ikke kun været tre? Nej, der var contracts os. Det tror der var to det ikke? Nej, ah, det kom oh ja. før to Hitman, Hitman 2, Hitman Blood Money, ja. Nej, Blood var det sidste. Ja, er det, det, var det. Se, Blotman, ja så var der kun tre, for Blood Money var det tredje. men og ja, var også Hitman Contract. Det. Ja, ja, men kom det ikke efter? Før, eller så to. Ikke. Det var før Blood Der er et sted og, mellem tre og 4. Hitman spil pt. Så det næste bliver ja, ja. fire eller fem. Hitman <laughs> Absolution. Ja, nu ja. vil jeg sgu det spille. Jeg har ikke fyldt så meget med det, men jeg er sådan lidt vær blind, der havde det troen til, at IOG gør Hitman ting. Det, det, det vil jeg også gerne have. En... Altså, Ijo, vi er ikke ansat mig, så jeg synes, det siger en del om <laughs> deres tvivl som dømmekræft. <laughs> jeg, jeg, jeg, jeg vil virkelig gerne sætte to til dem, og det, og det har jeg også lidt efter Blood Money, men, men efter, de lavede også Hitman to og det var ikke det godt. Og de lader os kende Lynch 1 og Kane Men. Lynch 2. Men jeg ved Blot er fantastisk, fordi at du virkelig, der er udover, at der er rigtig mange måder, du kan gennemføre animationerne på, så er der en rigtig måde, du kan gennemføre animationerne på. Der er sådan nogle underlige små environmental ting, du kan gøre med alle kills i det spil, så ja. du selv skal regne ud. Og, sådan, og hvis du rent faktisk laver alle helt, det hele, gennem spillet, så er du så stolt af dig selv, som du ikke har gjort den skid meningsfuldt Og ja. øhm, det er sådan, alt alle ting er og, dejligt karikeret. Ja, og jeg 100%. Jeg og... og hvad de har vist af det nye hitman, og hvad de snakker om det nye hitman, de snakker rigtig meget om action i det spil. Og jeg vil de, ikke de, have de har også vist noget stealth. Ja, yeah, I know, men det de har vist, har indtil nu været, de har primært vist en mission indtil nu, hvor, hvor ja. du kan gøre det enten på den her stealth måde, eller på den her action måde, sådan to måder, basically. Ja. Og ingen af dem er så specielt interessant ud. Det var ikke sådan noget med sådan, du kan gøre altså i Bloodman, det, det stealth, men lidt improviserende, ja. eller du kan gøre det stealthy på den rigtige måde, den perfekte måde, sådan en S-rank eller noget. Eller noget og det håber jeg virkelig der er Hvis der spil. Hvis det er det, så er den hun også Lad os så lige være helt det viviner. Nej. Det Nej. Lidt tisser en kop. Det føler det, det samme. Det er også meget bedre. Øh, jeg, ja, altså, jeg tror, altså, lige meget hvad, så kommer man til at spille det. Øh... Det kunne I ikke lave mere det der ved end. Jeg tror, jeg tror Jeg tror det bliver, ikke. Jeg tror, det bliver godt. Jeg tror... En eller anden snakke med mig, det. Jeg, jeg tror også på, at det bliver godt, Tommy. <laughs> jo, tak, Christian. Jeg glæder mig også at se, at se noget med Hitman. Ja. Øh, uh, ikke bliver Kane Lynch. Ah, ja, Kane Lynch nok det dårligste spiller, nogen som producerede. Ej, det er nok Kane, Kane Lynch, S. S. Ej, ej. I Kane Lynch 1 gik i det mindste ikke i stykker, hvad man skød med en shotgun. I Kane Lynch 1 var ikke ses. efterfølger. Præcis. Det er, jeg synes, jeg ved ikke, der er nogle, der er nogle fede ting i Kane Lynch. Ja, ja, det er altså Vi skulle Den dine øjne bløde. Ja. Mm. Jeg elsker, mig, når mine øjne bløde. Som om, der løber nogle baner med et meget dårligt kamera. Men jeg, jeg, jeg tænker, du du har tiltro til dem. til. Ja, det, jeg, det jeg tror jeg også. De, de, de har spyttet gode spil ud, så ja, må de ikke lige... Og, de, og det virker ikke fornuftigt. Ja, det er det, jo ikke må, rushed. Det er jo en, let's do this. Eller det er måske lidt en ting, hvor de i nogle år har været sådan... Vi vil prøve at tjene penge på andet end hitman, og så lave nogle andre spil, og så til sidst bare komme til en konklusion. Har kan ikke de flere penge, vi nu til at lave et hitman-spil igen? Mm. Det, det tror jeg næsten mere er tilfældet. For mm. Mini Ninjas solgte ikke særlig godt. Ingen af Kane Lensspielene solgte særlig godt. Heldigvis. De, jeg tror, de er ret hårdt presset for på De har fyret rigtig mange mennesker uh. det sidste stykke tid. det, de fyrede sådan halvdelen af deres firma, eller sådan noget for et år siden. Se. Altså, vi, vi har spurgt nogle flere firmaer i det hele taget, så. Ja. Dem de fyrede, de lavede deres egen firma. Altså, Nyt dansk firma, de vælter og lader en anden verdenskivspil, der ser mega fedt ud. jeg kan huske, hvad det hedder, eller hvad i den i den dansk firma, Spacetime Foam, som laver Chasers, det glæder jeg mig faktisk også til. Mm. Der sker der egentlig for, hvad hed de? Playdead? Dem der ved ja. Limbo. Hvad laver de nu? Ingenting. ja oh, de ikke ser bare stadig... Æh, <laughs> de har brugt en de del tid på, på, okay, på okay, no. udvikling også til PC-Playstation. Det er sådan ja, set... Ja, men det er sagt præcis, de laver ingenting. Ja, men de har det er De har ikke udtalt sig om... De tager det samme til Cisco og drikker det er, hvad jeg har set til Playdead yeah. siden. <laughs> de skal virkelig bare snart køre på det. Altså, de, de, ja. de skal køre på den her limbo-fing, de stadig har. Green, så limbo. problemet er bare, at, at, at limbo er i sig selv et one-hit-wonder. Ja. Det er ikke et spil, ja, det er ikke et ja, spil man men, kan følge opmå. Men der er stadig fra en kæld over i USA, der kan huske, når du siger Playdead, yeah. at de, ja. skal man siger, åh det er dem, der hedder limboen. Men de skal lave noget helt andet. De skal, de, skal, ja, de, skal de skal finde en helt de skal anden. bare at køre på dem og stadig kender deres navn. Det er ved at det. Jeg giver den her idé gratis til dem. Skakspil. <laughs> det er lang tid siden vi har ja, set det. Mm -hmm. Battle Chess, ikke? Ja, folk vil se det for meget kan, ja. en gang kan det være et skakspil med skygger i dybdeperspektiv. perspektiv. Ja. Nej. Nej, det, det er lidt for Det, er det er ja. hvad, hvad, du? Du kan, kan ikke se du kan se skyggerne for skakbrikkerne. To ja. Okay, hvad ved du? Hvad hvis du også er interessant? Altså blown mind. altså et spil der bliver på en 3DS. You are welcome played Lad lige bare for at you. sende nogle penge til os. Ja. Så kan vi uh, give dem til Så kan vi købe i milen. Oh, ja. Ja, oh, fordi han oh, har fået det til <laughs> ja. det vores sidste segment? I Skal det være, vi snakker om, øh, om den oplevelse? Jeg tror, han er ked af. Jeg tror, yeah. jeg tror, jeg, jeg tror han vil uh, holde kriminelle lykkebane skud og offentligheden. Uh, yeah. så, uh, tough guy min. Tough guy. Round 2. Don't har du, du Round 2. Yo. Fight! Yo. Jo, nej. Nej, nej. Okay. Men okay. var ikke den rundt 20. <laughs> Men nu har jeg lige haft rundt 20 af den her. Hvad? hvad, hvad er det ja. Jeg tror rundt 2 var næste podcast. Um, nej, vi skal lige tænke okay, okay, det. Skal det lige tænke om. om. Nej, nej, øh, jeg har den 3. Det har vi. nemt Det vil også være det samme, tror jeg. Ha! Jamen, altså World of Warplanes og World of Planes... No. Christian, reglerne ikke så svært. Ja, det er næsten det samme spil. Det er næsten det <laughs> samme spil. Come on! Så bare sig en af dem. Sig det er dem, der har en slash dance-funktion. <laughs> jeg tror desværre ikke, der er nogen af dem Jo! Okay. Uh, jeg glæder mig mest til World of Warplanes. Okay. Uh, selvom jeg tror, gameplayet er sjove i World of Planes... Nu kommer jeg til at snakke, jeg om med Tommy. Tommy. Jeg skade. hvad er der skete, Tommy? Jeg slår bare koppen ind i min <laughs> Men øh, Jeg glæder mig mest af War of Warplanes, fordi med World of Tanks har de bevist, at det der med at level sin tank op, og så glæder sig helt vildt meget til at få en Tiger, som jeg ikke har fået endnu. mig øh, øh, Det er fordi, jeg fandt ud af, at jeg gik at af det forkerte 3, så jeg skal starte Når <laughs> <laughs> Jeg gik af det forkerte 3, så jeg kunne bare få en Tiger i stedet for en uh, Tiger P. Jeg har en tak af P, så jeg skal starte forfra på den at ja. øhm, altså, det er Det er vildt awesome, fordi man bliver glad for den vorm, man har, samtidig med, man tænker, at det bliver så godt. Det bliver så godt lige om lidt. Det bliver så godt lige om lidt. Øh, og jeg er helt pjattet med flyspil, så det glæder jeg mig til at kunne gøre op i luften. Mens World of Planes, som er bemærkning øh, ja, mærkeligt, tror pjattet, jeg på, at Jeg til bliver... at kunne være pjattet med flyspil op i luften, eller hvis det er det, jeg sagde, så er ja, det det, jeg sagde. Det var det, jeg hørte i hvert fald. Det er sådan noget, man siger. <laughs> uh, men, mens World of Planes, jeg... jeg, jeg altså øh, Hvad fanden nu hedder det? Øh, hvad er det nu, hedder? Dem, dem der lavede øh, Wings of Prey. Det er dem, der laver World of Planes. Og jeg synes, mm. Wings of Prey er awesome. Virkelig ja. den bedste flysimulator, jeg, jeg har. Jeg med Tastatur og Moose, det Ja, det kan man til gengæld med World of Warplanes* jo. Øhm... Uh. Uh. Men World of Plains, jeg tror på, det bliver awesome gameplay. Også fordi, at de snakker meget seriøst om det med at, at, at prøve at lave en kombineret battlefield-kampplads. Øh, med både kampvogne, infanteri, både og luftvåben i sådan en stor, stor fucking skala. Øh, men det er for ambitiøst i Men jeg, jeg glæder mig til at se, hvad der kommer ud af det. Jeg har fundet ud af at spil, jeg spiller Nej, du sagde særligt en flyet træ. Nej, jeg sagde bare det. Nej. Jo, no. nej. Ja, Så du må faktisk ikke, du må til at blive din men... <laughs> Nej, du må ikke. det. Æ, det nye Sly, Sly mm. Sly Raccoon, det er der mig til. Er det noget med en tyv? Ja, det er... er det Er noget med, hvor man er en råd? Man er en vaskebjørn. <coughs> det er sikkert sikkert sikkert. Men det bjør, bjør, er op, det jo først. Knæver? Er det en Han er en fræk vaskebjørn. Jo, det er knæver. Han er fint. <laughs> <laughs> <trykter> Hvorfor ikke det til det? Fordi at, jeg opdagede det først, da jeg skulle teste øh, trilogien. Mm. Øh, som kom til Box ja, Det var du svært med for. Nej, for, år, faktisk var lige inden julen 2010 mm. mm. mm. right. Det ah. ja. Nej, fordi jeg sad og testede det i det, det, var det andet spil, jeg testede, da jeg kom i. I reject check. your reality, og det mm. the... Det var i sidste år. Altså det var det simpelthen. Det blev ikke at fact-checkes. Jeg synes, det er bedre, det var sidste år. Det, det, det, det var det det var lige på lidt siden. Det er tættere på et år siden, et to år, side, år siden, så derfor er det sidste år. Jacked Your Reality Substitute Mario. Ja, det, det gør jeg jo ikke, fordi jeg synes bare ikke, at det er slanket år. År til 10 ja. ja. Men det der var sidste år, det var sådan lidt uh, partygame-agtigt. Right. Hvor, hvor det var både uh, Sly og hans uh, ven og Jack mm. Dexter og... Lars har fact-checket det her. det har altså um, ikke. Ja, nu skal jeg ikke til <laughs> at blive som fact-checker på. Wow. For Men det er bare, at hvis, hvis det var i 2010, at du anmeldte det, betyder det jo, at jeg kendte dig i 2010. Mm. Hvilket betyder, at jeg ikke har fået nye venner i over et år. Og hvor trist er det lige, For du er min nyeste ven. Goddammit. Jeg lætter. Ja, liste december jeg startede i uh, 2010 december, så, så det har været. Okay. er stort set kun et år, det er min nyeste ven i går. Jeg håber det lige set, du <laughs> med, jeg har lige sæt druk med i hvad der samtale. Det er lige Det var også. Nå, en vin. <laughs> <laughs> Selvom det er godt. Ja, ja. Ja, ja, ja, ja, ja, du er ved. Ja, det Lars. du, er du har om <laughs> to spil. Du har ikke forstået noget. Ja, men, ja, et, øh. Tak, Christian. Hvad glæder du dig til, Lars? Altså jeg glæder mig ligesom... Det ved jeg ikke. Nu er jeg bare være politisk korrekt at sige, at jeg også glæder mig til at spille på blisteret, der ikke kommer ned i år. Lars, hold op, benzise. Jeg vil gerne spille på tre. Øh, uh, ud fra betragtning af, at, at jeg ikke har spillet eteren. Det, det havde en anden person til at spille for mig. Og toeren kunne jeg ikke lige at spille. Så jeg glæder mig egentlig til det det at... Nej, det er for Nej, du... Jo. Jo. Det er på hyggeligt. Okay. Så jeg glæder mig til at spille treeren. For at se om jeg endelig kan kan kan blive glad for for Diablo 3-spil. Ja, der er slut. <laughs> endelig er jeg blevet glad for det her specifikke spil, der snart <laughs> kommer. Endelig. Jeg vidste så ikke noget det. Det er jo også fyldt med regnbuer og Diablo 3. Åh, lad være med det. Gamesettet fra March fra Blizzard, yeah. hvis jeg først bliver 20. Har du nogen i, i det her, om det, hvad for en klasse du skulle kunne tage spil? Ja, en kvinde. Det, det er jo, det. Åh, det bliver nok bedre. Warrior monk, woman. Ja. <laughs> ja. <laughs> Og det skal jeg spille. På den små en buer. Skal så skal jeg spille en. Så skal så skal jeg spille en anden kvinde. En kvinde? Amazon? Kvinde. så skal jeg spille en tredje kvinde. Doctor en kvinde. Anders skal jeg spille en, <laughs> en fjerde kvinde. Nå, jeg jo, alle, det ind, for jeg alle gerne spille bedre i hvert fald, det bliver. Du, du kan prøve spille at spille shepherd. Ja, jeg mig godt for shepherd. I 3. Det det det, kan man eksempel, det det kan jeg ikke lide ved, ved, ved 3, at du kan vælge køn for alle klasses. What? Er du racist? Eller <laughs> sexist? Nej, er du, nej, du nej, fænger, okay, nej men, men det, var, sexist. det var fedt i åren, at du bare sådan her, hvis du var necromancer, så er du en klam gammel fyr. Hvis du snakker du vi om, sexist, snakker, så vi, om du Mars, gå, effect. Snakker vi om Mars effect. Jeg siger er måske. Men det, du vælger ikke at sige mass effect, nej, snakker Diablo. Diablo. Okay. jeg Okay. det kan jeg heller ikke. Jeg at de, de, de var, var kunstbestemte til ja. klarses. Det var hyggeligt. Ja, så kunne spille nu, nu, nu ender det vi bare med, at når jeg skriver noget ind i Multiplade, jeg jeg alle kvinder, og så er jeg den eneste mand. Åh, oh, det, det er en ufærdelig Jeg vil gerne mænd, jeg kan stå og lege over. Ja. Jeg. jeg tror ikke, er Det har været overraskende så meget, at du har lavet nyt som homo i det, den podcast. Jeg synes, det er også selv lidt, lidt det. Ja, det er lidt imponerende. Du gør det godt. Jeg vil nævne spille til snart at komme ud. Mm. Så er det for, så er det ikke for Blizzard? Nej, det er ikke for Blizzard. Det er stærkt, stærkt akvælt. Det er Magnum Mundi. No. Øh. Wow! Magnum Mundi er selvfølgelig meget, en af de mest spillede mods. Det, det er jo ikke særligt spillet. Hvornår altså, kunne du spille Magnum Mundi første gang? For lang tid siden? Ja, præcis. Det er ja. okay, Det kan jeg bare gå op på nogle år siden. <laughs> øh, så det er løbende, og de fik det videre på. Altså, jeg synes, at facts bliver dårligere og dårligere. For lang tid siden. Men! Det er ikke et fact. Det kan ikke tænker man har modhåndet bag, at Hey, vi kan lave vores eget spil. Okay. Så de gik i gang med at lave Magnuti som retail game. Og det kommer så snart ud. Det, er det bliver ikke en, en, en retssag, der venter på dem. Nej, nej. Altså, de har nu har vi modtet et spil into Green, selv. vi kan slet ikke lave det selv. det. Jeg tror, Paradox udgiver ja, det, men ja. ja, ja. det er ikke lavet så, af Paradox. Som, som, ja, så det Paradox siger, ja, så har de har fået underskriften, der, ja, ja, ja. altså, der er mange, vigtig i det. Der er tidligere mods, der, der har været lavet til Paradox-spil, som så, ja. er til rigtige spil i sig selv. Ja. Æ, så det er ikke noget nyt. Æ, men Magmur, er så rigtig fedt ud. Æ, er, hvis man synes, at EU3 er sådan lidt for nemt... Altså, Lidt for overfladigt. Som, som jeg har fået det forklaret der for dig, så er Magne i EU3, hvor du også skal sørge for, at din reagerende kommer på toilettet. Ja. Altså, What? Det er jo alt, altså, er jo alt du skal tage por. stilling til. Du, du... Men, men, men, men nu vil jeg faktisk gerne have, at du reelt forklarer mig, hvad, hvad det er for at spille. Nu er jeg ret interessant. Nå, det er bare... Altså, altså EU3, hvor det er altså, mindre sandkasset, mere historisk, hvor du har flere lænker på, du skal kæmpe imod for at udvide dit land... Du kan ikke bare sådan helt gøre meget ved der. Du skal vinde historiske kampe, før du kan vinde mm -hmm. dit syn mod hvad du egentlig gerne vil have. Der. Ja, altså det er, men der er mange, altså man er, man er bundet. Hvorfor give det et eksempel? Fra, fra modden altså. Gi' et, et eksempel, eksempel på, hvordan spillet fungerer. Altså, det er svært at give noget specifikt. Fordi det er opbygget af mange små, forskellige fiskere steder. Du, du kan vel ikke vinde mod Europa, Jamen, altså, hvis ligesom, altså, spotterne... Hvor man i, EU, i Europa-Sanlis så indsamler man noget nyt land, som ikke samme kultur, og så bliver folk sådan lidt sure. Okay. Så i mange måneder har det endnu større betydning, endnu sværere at holde stabilitet i sit land, når man ejer noget. Okay. Så man ikke må. Og så er der selvfølgelig mange nye features. Og sådan de, for eksempel, der er sådan de små krusaderstater tilbage fra øh, sådan med, at de har sådan nogle små. Øh, dem, altså man kan sådan give dem penge, og så altså hjælper det nogle sindssyge ting. Ligger bag i spillet, så man ikke helt forstår. Der er sådan meget, meget, der går meget i detaljerne på, dig, mange historiske så, ting. Så det er endnu mere uforståeligt end Europa Nord. Ja, så kan man stikke som fynen. Det er måden i det eneste. Jeg ja, ved det, tror jeg. Kan man stikke som Danmark? Nej, du spiller Savages. som Danmark. Altså det, altså. Hvis man bare så det ene og det andet, så vil man sige, at jeg tror, okay, det er Ruben Salis, men hvis man er inde i Ruben Salis så spiller på år, så skal man... Så er hva, hva, hva, hvad, med, skal. hvad med tidsskub? Er det præcis det samme som EU3, eller er det udvidet? Øh, ud, afledet? Jeg, jeg, jeg tro, det er det 1453 til Napoleonskrine, som er det originale EU3, inden de lavede udvidelsen. Ja. Men ja, det glæder mig til at se, hvordan det bliver. Øh. det har gået. det har hardcore. Det er godt. Altså hvis du er træt af at forstå ting, så spiller man ikke <laughs> Det er jeg. Godt. Det er, det er min nummer to. Skal vi have en, en round trade? Hvis jeg har har du hårding, har du hårding, øh, 2. Ja. <laughs> nice. klar, det kan være godt. Ja, det også. Bare fordi, jeg behøver at forklare det kan man det er Ligger vores hårdige snags af Octodad og sted? Ja, Måske kan vi få ham der fra Group Game Test. Shout out til ham der. Ham, der. <laughs> ham der fra Group Game Test. <laughs> ham der fra Group Så ham til at frem og det ja. Lars er, er Kast okay. og ja, Vi drager derinde. det uh, Måske du kunne finde det der i der er en i Det kan også være, at jeg er også hvad jeg sagde her hvis, du, hvis du, nu du alligevel lytter, måske så, er der, så kunne, finde, ja, så kunne du måske så du finde vores 3 tre hurtigsmæs. Den var ret fed. Den var rigtig god. Den var god. Really den opdagede, yeah. var god. Den var god. Den var god. Den var Den var god. Den var var god. Den var god. Den det. god. Den var god. Den var god. Det var Den var, smukt. Smukt, smukt, smukt. Var, det var Det var det var Oh, ja. Så, Find og, det, og så det, og så læg det op ja. selv glad. Ja, så laver vi bare en ekstra hulig snak på ja, det Ja, <laughs> det <spil. Hvor> man <laughs> er Octodat, man spiller Booty, og man er en far. Ja. Done ja. deal. Og <hums> der <hums> er ikke han er vel ikke en far, han lader han, han, han ikke bare sådan om? Jo, Arh, det ved ikke. vel er Han er vel egentlig far til de børn? Det tror jeg da. Jeg tror, han har kunstig intermineret hende under et gemens samleje. Ja, det må han have gør. En af de otte arme der, der kan noget. Han, han, er, han. er en blæksprutte der, der har et jakkesæt på, og, og bruger sine arme sådan, som forskellige ja. lemmer. Som jakkesæt. er utrolig utroligt svært stykker. Ja. Ja. Ja. Jeg vil er det er for en blæksprutte der ja. prøver at imitere ja. et menneske. Dren ja. dig boogie. Ja. Se boxere. Ja, det er ja. lidt shit. Altså efter bæ 2, det bliver vist et, et, et rigtigt sandspil. Det må nøds også gerne blive. Ja. Mm. Hvis ikke, hvis ikke, hvis ikke, hvis ikke udvide, bare holde det til at være det samme. Ja. Jeg vil bare gerne have sådan en shit bloom og crazy fysikting og ja, partikler. Ja. Hvad så af partikler. Lave det i boxels. Ja. Oh. <laughs> Åh. Se så. Se, du var også lyst til det lidt. Og er det det dog, <laughs> <laughs> Nej. så en Vaxelbad. Nej, jeg kommer også til sige tak og til også lidt glæder mig til Sherlock Holmes. Hvad? Oh, ja. ja. ja. ja. Det glæder mig til. Det glæder mig også til. Alt der hvor Sherlock Ja. hvor Watson ham. Spoiler. Mm. har <laughs> <laughs> spoiler så er nogen, der okay. så downloader podcast. Okay. Oh, <laughs> ja. okay. ja, men det, det glæder mig. Til. Jeg ved ikke hvem der kommer til at tage yeah, yeah, ja, med. Så vi stykker. Jeg du det først. nu sagde jeg det. Det kan man kun sige om kvinder. Man kan kun sige det én gang på en toårs Okay, nok. Det er ikke så Det ved jeg ikke. Det tager vi en duking, det der bitch slapping. Der kommer faktisk... Bitch fight. Hvad hedder det? Bitch fight. Jeg synes Jeg synes, at de holder Det er Eller Kasse, ja, ja. Christian 3 oh, oh. Kommer det, altså der kommer et eller andet ud af vejret igen okay, I Half-Life Half ikke kommer Nej, dem til at sige at det... Så skyder du dig selv ja. så Skal vi den? Skal, skal jeg ved det, skal ikke der skal jeg? altså, fra helvede kan man lave være med at glæde sig og det, yeah. ja, kan jeg glæde Ja, at glæde sig så man får bare ondt i Hvad er Jeg har glemt det. Det er så mange år siden. Jeg kunne ikke. Altså, ham gør igen. Og hvad er det, tre år? Ja, det er ikke? Tre år? Siden, to. siden episode 2. Nå, fuck, det har slet ikke Så kan du bare i gang, <laughs> Er det godt? Ja. Er oh det? my god. Bare sådan, ligesom Half-Life 2. mere og bedre. Ja, altså det bliver... Det, det, det, det var Nå, men, jeg spillede helt, episode 1. Hvad hedder det ikke, den har ja, Altså Half-Life 2 Episode 1. Ja, og således Episode 2. Ja, ja. ja. Som, at, Episode 2 har vi fandme godt. Det, det ja. er det, jeg har spillet Det kan du bare gøre med. Okay. Så holder vi en spoiler-kranse. Yes. Men jeg ved heller ikke, om det bliver Episode 3 eller Half-Life 3. Det, der, det er Det fint for Half-Life 3. Det er da for lang tid det kan være. Jeg håber lidt, de laver Episode 3, hvor det bare er 5 minutters gameplay, og så... Sig jeg håber, de kalder det fra Life 3 episode 3. Ja. Jeg, jeg, jeg husker engang, episode 1 udkom, der, der var sådan, ja, fedt nok, så udkommer episode 2 inden for et par måneder, fordi det var det, de sådan sagde. Ja, ja. At det, var, det var det, de ville arbejde med. Nej. Det, var, det var sådan Åh, 6 måneder. Jeg er så unge end EU. Så unge, ja. oh, det men, men til gengæld, altså, jeg tror virkelig, at de har tjekket nogle ting op, fordi altså, de må have haft sådan grundlæggende, hvad skal der ske i den her historie, vi udvikler. Men samtidig så i episode 2, begyndte det også at være... Lidt om, om, at det handler sammen med portet-universet. Øh. Og ja, altså det, er, jeg tror, de har lavet mange ting om. Valve laver ikke ordentligt spil. er det gør de ikke. Jeg fanden, hvad fanden er det nu, det hed? Nej, okay, lige meget. Alfred. Porten. Det der med fluffy, der er mindst. Nej, det er kun om Canon. Det glæder jeg mig også til. Det ved jeg ikke om det er. Det ikke Nu sagde jeg flere spil oh, oh, oh, oh. <laughs> <laughs> Så er Lars at der For jeg var fuldstændig blank på hvad jeg have i år. Jeg var bare Kan vi ikke stoppe om, jo, nu spil. nævner jeg lige det jo. Jeg er to spil. Så nu Vi er 2, Aliens, yeah. Global Marines. Gearbox. Yes. Ja, det er et spil. Du er et spil. Hvad er et spil? Bolins to, Elin's, and Jeg håber, det er det for vores samme univers. <laughs> <laughs> <laughs> øh, det ser godt ud. Det godt ud. Mm, aliens, er sejret to, ja, der, der kommer bare ikke andet end topstep trailers. I er, know, der, der er og er, det vil godt. Ja. Ja. Men, verden, verden men, hvordan? God. Hvordan <laughs> altså, ligesom en en. Bo bo i bo bo bo bo ja! Men øh, jeg tror, vi også lyder her, og så vil vi et, øh, et dejligt nummer fra verdens bedste øh, kommunist. Stop. Skrillex. Skrillex, ja. Hvis <laughs> Jesper, Jesper Kyd og Skrillex har et nummer sammen, så er det det, der kommer ud. så møder Jesper Skrillex Kyd. Godt nok. Tak ja. for det, Nidor.